Velkommen alle sammen til Apropos Game Test episode 105 Vi er mægtig glade for at have jer med endnu en gang, hvor vi skal fortælle jer lidt om nogle spilnyheder og, an og andet good stof, Hvad vi nu lige kan finde frem fra hyggeskuffen Men øh, jeg er heldigvis ikke her alene, øh, når jeg skal dele ud af nyheder og andet godt Fordi på den anden side af Skype, så har jeg den velkendte stemme gang på gang, der bliver ved med at hænge ved Vi kan simpelthen ikke slippe bag med Tynd og femse stemme, men det er stort nyheder. <laughs> det er meget hoff Okay, så beskeden du er. Og med <laughs> os uh, igen uh, special guest, der har været så de uh, flink at være med. Jeg har ikke nogen hygge skuffe, jeg har kun nogen sokkerskuff. Okay. Jo, jo, men, jo, jo, men det er lidt det samme, you get it? <laughs> <laughs> <laughs> Back oh. at it again with them dank memes og uh. <laughs> underlige jokes. Ja, <laughs> det er godt. Velkommen tilbage, Kasper. Oh, så, er vi, øh, så er vi tre samlet igen, og så kan vi forhåbentlig få det øh, show on the road og sørge for at for 105. gang at levere øh, det, det gode stof til folket. Det de det, det vil have, det de ikke vil indrømme i offentligheden, og det de hungrer efter. Spilnyheder. Men inden vi kommer til hovedretten, så synes jeg lige vi skal høre, hvad vi har spillet siden sidst. Så Hoff, hvad har du spillet siden sidst? Nå, okay, Hoff, din lydoptagelse valgte lige her for fuck op, men du vil altså bare gerne forsikre alle om, at du spiller Battlefield Hardline. Okay. Oh, Hvad? Åh, hvor passer det hen i den spændende Battlefield-forvirrende kronologi? Det, uh, det foregår lige efter træerne. Okay. Føler man bare de her US soldiers, der bliver indlemmet i uh, Californiens drug life. Åh, oh, nej <laughs> det er jo om PTSD eller... ikke var nok. Ja ja, nu er det også øh, ADHD, eller <laughs> ja. jeg ved ikke <laughs> og, en, um, og en slem oh, læse med en lidt coke ja, det Er det ikke så godt. Mm. Det, er, det er det her spin-off, der blev lavet af Visceral Imellem Var ja, det var efter fire, ikke? Hvad er for fire så kom Hardline eller sådan noget, hvad? Jo, ja, ja, de skulle lige have et buffer-år Eller hvad man siger, ja Ja så, øh, så det her spil, det er den her Police øh, spin-off-serie <laughs> og spiller uh, og brightest, beautiful and brightest, eller hvad man kalder dem <laughs> and blue yep. De her politifolk, og så er det, det er sammensat lidt som en uh, politiserie, eller sådan. serie oh. Action packed Lidt hurtige online liners imellem, og så lige uh, sådan kaste noget spidt rundt Hvad siger du? Sådan noget sæbeoper Alle ah, lidt derhen af faktisk ja. sådan lidt uh, Lidt Miami Okay, mm. måske ikke helt så cool som Miami Vice men... Jeg skulle nemlig lige til at spørge om Er det lige så cool at <laughs> som Miami Vice? Nej, <laughs> det er det ikke <laughs> ah. Altså du mener selvfølgelig Miami Vice med Colin Farrell Ikke også, Kasper? Ja, selvfølgelig ja, altså, altså, Colin Farrell er rimelig dreamy <laughs> så. Den der shower scene huh? <laughs> Jesus. Men er der yes. en shower scene i Hardline? Hop? Det er har ikke kommet til endnu det, det, det, det er ikke kommet lige gennem det, desværre Det er gang til, øh, credit, øh, bonus credit scene det kan godt være. Hvis du får skudt alle Suspects, så får du ja. den her. Yes. Er det nogen af, der har spillet øh, Hotline? Nej. Æ, nej, men der er sådan en bizarre øh, nysgerrighed omkring det fra, fra min side, må jeg sige. Jeg fik jo også ja. lige kigget lidt på det, fordi du streamede det, og... Hui, jeg ved ikke, om jeg var, øh, øh, om jeg var overrasket på, på godt eller ondt, men... Øh, <laughs> that's, that, that, that story mode, It, it's something alright, må jeg sige. <laughs> er det rigtigt. Altså man må, man må sige, at det lykkes i hvert fald med, at få det til at føles lidt unikt, synes jeg. I hvert fald singlebirddelen. Mm. Så den kunne du have, hvis du ville hænge deres hat op på. Yep. Hvis de har lyst til det. Jeg så, så synes jeg, faktisk, jeg synes faktisk, det er okay, men det er blevet lidt kedeligt allerede, så er ikke så langt i det. Oh shit. Wow. Du, jeg du, er bare... så, du er så træt af at være perfect cop, der bare, der bare lægger alle i håndhjernen eller bare og så, ja, ja. okay, alle de... Alle de der hardcore-forbrydere og drug dealers, de går bare med til det lige snart, de ser mit badge. Åh, oh, fint nok. Jeg er jeg, jeg selv selv om det, I guess. Der hænger jo både sådan, der er både mit badge, og så er der familiebilleder, ikke? jeg synes det også, shit, <laughs> ja. Men en familie, som er der hun har hattet hårdt. var har Og det er jeg også. Men, men jeg vil faktisk sige, at gameplayet minder en smule om, øh, om Far Cry-spillene. Ja. Ikke at øh, det er sådan en åben verden, men... Øh, det er sådan lidt open design, og så er der sådan en lille mix mellem action og stealth, du kan have mm. lidt uh, interlube imellem. Sådan guerillier warfare, eller hvad man skal sige. Sådan lidt, uh, ikke, ikke, <laughs> man, så, ikke så, så fancy. så tænder fra jeg lige springer ned i luften, og så er men du kan sådan kaste med mønter ligesom du kaster med sten i uh, Far Cry, og så får dem ah. afledet deres opmærksomhed. Så kan du se deres vision cones op på kortet, og sådan okay, okay. Og så kan du sådan stealth hente og lægge nogle af dem ned i håndhjernen og sådan noget, så... Men det så er det, så er det, det. vigtige spørgsmål, så uh, Hardline på højde med Far Cry 2 eller Far Cry 3 4. Uh. Ah, jamen, jeg, jeg, jeg gik lidt jeg spillede samme Lillebror, som du er, ja. ja, fordi uh, you like to watch. <laughs> uh, nu er jeg i spillet. <laughs> okay, det blev lidt ekstra skummel. <laughs> no, det er <laughs> Så vi snakker om det, efter vi har spillet det lidt tid. Og vi ja. om det med, med Far Cry, og det, der er lidt problem med det i forhold til Far Cry, det er, at øh, Far Cry har jo den fordel, at der er mange sideaktiviteter, øh, både sidemissioner, men også sådan, nu kan du gå ind og samle blomster, eller nu kan du dræbe nogle dyr og tage mm. nogle skins og sådan noget. Ikke? Du kan lige ja. give det et kast med andre ting, hvis du begynder at blive kedelig af The Main Gameplay Loop, som sure. man kalder det. Ja. Det kan du ikke rigtig i det her. Ah. Så det begynder at blive sådan lidt kedeligt på den front. Og så er det også lidt en fordel i Far Cry, at den har lavet de her forskellige... Øh, systemer, der på en eller anden måde kan spille sammen, altså der er måske mm. nogle vilde dyr der er nogle folk hvis de lige møder hinanden tilfældigvis, eller du lige kaster et andet stykke kød over, der lokker dyrene hen, <laughs> så kommer de op og slås med hinanden. Det ja. er der heller ikke i det her. Så det er mm. sådan, gameplayet minder om Far Cry, men det er bare sådan lidt mere kedelig udgave af det. Og jeg kan godt se, at de bare kan lave det direkte om til Far Cry, men det mangler bare ligesom noget i, i dit sted. Ja, ja det, det mangler vist lidt sin egen identitet, fordi man kan måske komme og forsvare det med at sige, jamen det, det vender jo op og ned på Battlefield singleplayer'en, fordi man er politimand, og man viser sit skil og sådan noget, men yes, jeg har bare på fornemmelse af den, at den gimmick meget hurtigt bliver trættende. Ja, det gør den lidt. Mm. Og det er lidt jeg det der mere. med, at det er forholdsvis ensformet. Men det har, det har sådan et scenarie, der er sådan noget okay, som ja. også minder mig lidt om det fremragende Resident Evil 5. Ah, yes! Kører rundt ud i sumpen med min... Uh, yes! Jeg ved ikke hvad sådan en hedder. Hover, hoverbil? Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad det hedder. Sådan en... Uh, <laughs> Vandbåde, tror jeg faktisk hedder Kan du passe det her? Jeg kan ikke huske det Det segment i Resident Evil 5 Det var sådan en feberdrøm for mig Fordi kameraet var lige, lige sat ved siden af Chris Redfields store muskler Så åh, jeg kunne slet ikke koncentrere mig <laughs> Han sad bare der og bassede den Mens Sheva hun kørte rundt uh. <laughs> Hvis nu jeg siger en vandbåd til dig Nå ja. Jasper, hvad, hvad tænker du så på? <laughs> en vandbåd. Ja Jamen, nu det er det ikke fair, fordi nu tænker jeg, jeg jo scenen for Resident Evil 4, men det er fordi, vi lige har snakket Resident Evil 5. Ah, ja. ja. Hmm. Men det, det, det er den der, altså det er jo en båd, ikke? Hvor, hvor der sidder sådan to sæder, altså det sidder sæder på, sådan yeah. en forholdsvis lille båd, og, ja. så, og så er der spænd, spændt sådan en kæmpestor, øh, hvad ligner det egentlig, sådan en ventilator på, på, på bag, øh, bagdelen af den. Yeah. Sådan over, altså ja. Sådan over vand, hvor den bare blæser. Uh, der er så fyldende afsted. Dem man... Bror i sumpen Ja, lige ja. præcis Kan du huske hvad sådan en hedder? Øh, overhovedet ikke Fordi vandbåden lyder egentlig fuldstændig tåbligt ja. <laughs> Den her båd, den kan gå i vand, min nærmere her. uh, <laughs> Det er en god opfindelse <laughs> Fantastisk Så ja, men jeg sidder og Tænker lidt på, man skal spille videre i det eller ej <laughs> Okay hvad, hvad har du så beskæftiget dig med Den sidste uges tid af Spil og ting og sager, Kasper? Uh, primært har jeg spillet Death Road to Canada oh. oh, Det er en titel der Kan jeg ikke blive ja, trådt at, at høre den <laughs> um, Det er et um... Hvad er det Er det et er spil Det er, er det et spillet? Det er, det spil Nej <laughs> det er en um... Inspiration af uh, Oregon Trail oh. um, Eller egentlig mere Spin-offet Oregon Trail Om man vil fordi <laughs> Plottet er lidt det samme her. Øhm, hele USA er som somnificeret, og du hører så, at der er, er sikkert i Canada. Så du vælger at køre bare Florida, tror jeg, der du er fra. Mm. Og så vil køre op til Canada. Og det kommer så til at tage dig, jeg tror jeg, 15 dage. I hvert fald på den normale sværhedsgrad, oh. øh, som jeg har spillet på. Oh. Øhm, og så er det så meningen, at du sådan fra dag til dag øh, skal... Øh, ind og de forskellige steder Hvor du så får valgmuligheder sådan om, Vil du tage hand til en politistation Eller supermarkedet for eksempel øhm, mm -hmm. Og så skal du så også prøve at holde styr på dine ressourcer Som mad og benzin og ammunition så. Øhm, Og så sker der også sådan ting mens du kører øh, Og det er det, det der er sådan Det har meget RNG i sig Hvilket kan være frustrerende Men det gør det med den her sådan meget lighthearted humor Så selvom man lige får at vide Hey, hele dit party er basically dødt <laughs> Så formår den altid at gøre det på en eller anden komisk måde Så man ikke bliver sur på det mm. um, Jeg kan i hvert fald ikke Åh um, <laughs> oh, Altså så Rigtig jeg god det. situation um, jeg, jeg kan sige um, Du kan enten bede uh, spillet om Og uh, bare uh, Generere karakterer for dig ja. um, Som så har nogle stats og nogle perks mm. um, eller du kan lave nogen selv Og så kan du så spille med dem Hvilket kan sige, eller betyder at du så også kan lave Dine venner øh, der i. Og så er der en game mode der hedder Familiar faces Så det er dem du møder Og du kan have et party op til fire personer Du kan starte med at være øh, alene Eller dig og en ven Og så når du så kører igennem øh, USA Op til Kanada, så kan du så møde Dem du har lavet um, Og der har jeg jo selvfølgelig lavet øh, Folk får gametest yes, øh, og, og også en god, god håndfuld af mine venner <laughs> Og der er på et tidspunkt Hvor at øhm, Jeg tror det er Det er mig og min forlod øh, Og så er Fynd også med <laughs> Og en af mine venner Der hedder Michael Vi er øhm, <laughs> good company. Man kan altid større Fynd Vi er ikke langt fra Canada nej. Men vi er, er løbe tør for mad Åh oh, nej og det er jo selvfølgelig også det... Hvis du er flere i dit party... Jo hurtigere løber du sør for mig... Fordi alle skal have... Øhm, og så øhm, ender det med... At øh, min forlovede bliver besat af et spølse, Der vil have pizza... Okay... <laughs> og vi har ikke noget mad... Så den eneste ting... Jeg får mulighed for... Det er at blive bange og skrige... Og det... Spøgelset bliver selv bange... Forlader min forlovedes krop... efter at hun springer i luften. Wow. That's, hun springer sådan i in luften, ind i bilen. Moralen er nede, det er ikke fedt. <laughs> Ej, ikke? så kommer vi så til Canada, Grænse. Vi kommer faktisk til Kanadas grænse, hvor at til allersidst, så skal du igennem sådan en stor wave. Oh. Øh, overleve en wave af zombier. <laughs> øh, og de her waves, dem kan du også komme i, øh, igennem en gang imellem. Sådan her. at hey, det her det er et siege, du skal overleve i en time. Mm. I en game. Uh, og her der skal du så overleve i fire timer. Okay. Det er nærmest muligt. Øh, uh, medmindre du har stagt op på våben. Ja. Det, det går ikke så godt, fordi... <laughs> um, jeg er stadig i live, og jeg vælger så at kaste en granat ind i en gruppe zombier, hvor Mikael desværre står ind i midten. Ups. <laughs> Han dør. Jeg går i panik. Uh, og løber op i et hjørne, hvor vi ikke kan komme ud, og så endda finder mig med at blive... ...bar et. Um, Christ Jeg har ikke gennemført det nu, Så jeg ved ikke hvad der sker Når du rent faktisk overlever det der siege um, oh, ja. Men Det er faktisk enormt sjovt uh, Gameplayet når du sådan er rundt omkring uh, I uh, områder og loot Og når du skal kæmpe mod zombier så videre Er ikke særlig Altså ikke særlig interessant Du går bare mm. rundt Og så slår du Enten med De våben du nu har Eller skyder Og det er ikke det, det. Fordi det er Super interessant men, oh, ja. Det er, meget, jeg synes, det er meget underholdende for hvad det er mm. Og netop det her med at du kan lave øh, Folk i det, det Det giver det der ekstra som mm. Spillet som XCOM jo også giver Men, det, men tro, tror du så Der er så mange aspekter Og systemer øh, i gang På samme tid at der er stor chance for At mange andre der også giver det at spille En chance vil have sådan nogle Spændende og sjove Unikke oplevelser som du har haft Eller er, er det sådan lidt Wait and see Ja, det, kan variere. det kan variere, fordi jeg har også haft runs, der bare hurtigt var over, fordi yeah. at uh, gen bare sagde, nej, det vi skruer <laughs> der allerede ved næ næste by, du kommer ind til, og sådan noget. No. Så, altså, det, det kan også være frustrerende, uh, yeah, okay. også, men, men det, den har alligevel den der charme, som jeg synes, langt hen ad vejen, uh, altså det bærer det. Mm -hmm. Hvordan foregår, øh, foregår det, når man er ude til de der events eller kampe, altså? Jamen altså, du, du vælger, hvem for dit party, du gerne vil styre. Mm. Og så kan du så vælge, hvad resten af teamet skal. Du kan også vælge, om teamet skal blive i bilen. Øh, mm. Og så øh, kan du så vælge, om resten af de team sådan, skal følge efter dig og forsvare, eller om de skal være aggressive og gå ud og angribe zombierne. Okay. Øh, og så kan du også øh, bede dem om at så fokusere, enten ved at bruge... Øh, Ja, yeah, uh, fysiske våben, eller om de skal bruge uh, skydevåben. Hmm. Um, du kan også bede dem om at decideret bare løbe. Bare sådan, lagget. <laughs> prøv at ignorere alt, hvad I kan, og så bare løbe. Var det det, um... Michael prøvede? Måske. <laughs> <Maybe>. <laughs> um... You win with it. Og, altså, problemet med det er, at du har kun kontrol over én person, og nogle gange så er deres pathfinding ikke super god, mm. så... Taktikken ved at undgå zombies er ved at kite dem Altså du er nødt til yeah. sådan, at løbe i cirkler Store cirkler Og sørge for at de ikke fanger dig Og nogle gange så kan du altså miste en i, i løbet um, ved, Fordi du ja, ikke lige tænker over at du er nødt til at skal lave en ekstra stor bue Fordi du har et helt Sådan helt centipede på dig Så Okay, okay. Det er, fordi jeg prøvet det der Oregon trail der Og der, ja. der, der, der er nogle af de der events der Så man bare skulle løbe rundt ud i sådan en skov Og så undgå zombierne ikke? Det sådan, ja. Hvor der er sådan nogle forhindringer Og så gælder man om at løbe i 8 Eller hvad man nu lige har lyst til for at få ja. så men, ja, men det, ja. det Det er det med actionpack det her altså sådan. Ja det er det okay. øh, Hvor at dine stats så har Effekt på hvor god du egentlig er i kamp Altså for eksempel hvis du ikke har nogen stamina overhovedet Så ender din karakter med at blive mega træt Efter bare få slag øh, Med hans våben og det betyder, at han slår langsommere, øh, Det kan da super frustrerende. Eller hvis han ikke er god nok til at skyde, så kan han endte med at bruge flere skud på at slå en enkelt zombie i hjælp. Okay. Hvilket selvfølgelig ligget så fedt. <laughs> det er så fedt, at på, at man Så. gå ud fra. Ja, præcis. Så, um, så meget er en G-heavy, men, men stadigvæk underholdende, synes jeg. Okay. Det er hyggeligt. Damn right. Uh, hvis jeg lige hurtigt skal nævne hvad jeg har uh, brugt den sidste uge på Så er det egentlig bare at uh, uh, hyggespille lidt uh, hister her Og skaffe noget footage til uh, videoprojekter Så jeg uh, fik heldigvis en undskyldning for at spille uh, lidt uh, Flower igen Den her gang på PS4'en Og det er jo altid dejligt uh, Flower er et dejligt mediterende uh, spil Hvor man kan slappe af og se en... en Bunke af, af blomsterbede øh, flyr rundt Hvordan man nu skal forklare det men Det, øh, det er dejligt det skal, det skal opleves Hvis I ikke har haft muligheden for det øh, Det kan jo både fås på PS3 og PS4 nu, Eller det og det sådan set Være ude i lang tid Mener hvis jeg fik det Ja da jeg fik min PS4 Så, så fik jeg egentlig bare flag op på PS4 også fordi jeg Fordi jeg allerede havde det på de andre maskiner Så det var meget fint og øh, ja, det er egentlig lidt Lidt alt det, jeg lige har Kigget på, undersøgt og spillet Har I ellers øh, spillet noget andet siden sidst, hvad med dig, Hoff, hvad med dig, Kasper? Jeg har spillet, øh, Hyper Light Drifter Nå. Hvad er det? Åh oh, ja. et. Øh, det er et spil 2D top-down øh, character action spil, kan man hæsten godt kalde oh. det Det minder faktisk lidt om det titan souls, vi har snakket om for noget tid siden Mm. mm. ja øh, så jeg ved ikke, om det siger eller noget, Kasper, du har spillet, set titan souls? Øh, jeg har spillet titan souls mm. Okay Men det er sådan lidt mere, hvad skal man kalde lidt mere celda måske Altså det er sådan, øh, der, er, der er monsteren omkring i verden, så det er ikke kun boss rush Og der er en by, du kan komme ind og snakke med forskellige folk i Og så øh, handler det lidt mere om at udforske Sådan kan man sammenlige det, hvis man ligesom kender udgangspunktet, hvad jeg hedder titan souls Uh, men det er sådan, øh, også sådan noget 8-bit, ah, no, ej, 16-bit, men sådan noget old-bit-grafik, hvad man nu skal kalde det Og så har der sådan en rigtig sweet ass intro, øh, som ligner sådan, det ligner faktisk lidt, selvom det er også er sådan noget øh, 16-bit-grafik Så ligner det faktisk lidt de her tidlige animationsfilm der var som ikke var lavet Disney, men dem her andre, også sindsynligvis amerikanske studier Hvor der var sådan 3 frames per bevægelse eller sådan noget <laughs> Det ser, det ser rigtig godt ud Og så er det så også øh, Ham her Hvad den hedder Desaster Hvad den hedder Desaster Peace Desaster Beats Desaster Beats Et eller andet Der har lavet musikken til det mm. Så musikken minder faktisk Lidt om for eksempel Sådan noget som Fes ah. For det er samme, det er samme mand Og det er rigtig godt Til at, til at underbygge Den her øh, Fremmede Stemning Eller alien Stemning Hvis man skal kalde den det Det er bare sådan en verden her og det, det er rigtig fedt, fordi det var noget af det, vi snakker om, da vi snakkede om Titansouls sidst det her med, at verden ikke bliver solgt særlig godt i spil. Den virker ikke mm. sådan særlig spændende at udforske, og man får ikke noget ud af det. Nope. Øh, den her, det gør det en del bedre, det her world building, fordi der er sådan mange mystiske øh, statuer, og sådan noget, du finder, der er væltet, og ting, der er sådan overbegruet, og det vækker bare mere sådan øh, fantasien, og det bare at kigge rundt omkring. Og så gør den det også rigtig godt med, at selv sådan nogle helt basale elementer, som du unlocker. Øh, hvad jeg tror, der er øh, point til sådan et upgrade-system, og hvad der kan være, øh, bare sådan, jeg tror, det, jeg tror også, det er noget strøm til dele af verden, og så øh, sådan nøgler, som du kan øh, åbne døren med selvfølgelig. Øh, det, gør den, det gør den rigtig smart ved at lave, lave dem alle sammen sådan nogle mærkelige, uforstående tegn, så man ligesom selv skal sidde og gætte sig frem til, hvad det er, eller i hvert fald finde ud af det via at spille det lidt længere tid. Så det også virker som sådan en fremmed Der mm. bad. Så det er rigtig fedt bad, så, Men nogen. Jeg vil dog sige at der er lidt problem med kampsystemet Jeg, ved ikke helt, jeg tror der er sådan lidt øh, Jeg tror ikke jeg er sådan helt forenlig med det her cool Der er mellem at du laver et dodge move mm. Og til du kan lave et slag og Omvendt også øh, Fordi nogle gange så bliver man lige ramt af et øh, Slag fra modstanderen, og bare tænker fuck man der, er, der lader altså dodge Ja yeah. Ja, jeg, har også, jeg har også hørt at framerate Problemer skulle være lidt hyppige i det spil Og hvordan det lige påvirker Fluiditeten Ja fordi det er noget med at det Bruger det en spilmotor der hedder Gamemaker ja. Og den er, den er låst til 30 frames Og det er noget af det der skal være roden til at, at Den altid ikke føles så responsiv styringen. Der er også nogle hvor man føler nej, der trykker altså på dodge lige et halv. sekund okay, et kvart sekund før jeg ramt, Men den registrerede det åbenbart ikke så det der. Ja. Og så er det også lidt svært at se nogle gange på modstanderne, om de skal tage angreb eller ej, fordi der er meget, meget kort timing til det. Yep. Så, men, men jeg vil sige, altså, jeg sad og blev lidt frustreret over det, fordi jeg var fanget et sted, hvor jeg skulle op imod sådan en forholdsvis stor øh, klump af modstandere, og jeg havde kun et liv tilbage. Så der prøvede jeg ligesom at få testet kampsystemet, kan man sige. Øhm. Så, men men det, der var, det der var værst ved det, det var egentlig det her med, at det føles nogle gange, som det ikke er registreret, når man trykker og det er selvfølgelig også er slemt. Men, øh, mm. men jeg vender mig lidt til det her med, at, man, at det er meget, meget svært at aflæse, hvornår modstanderen angriber. Ja. Fordi, fordi du kan så meget godt afløse det. Mm. Så det er, sådan, det, det er bare svært, men det er noget, man skal vende sig til. Så det føles stadigvæk lidt færre på, på en måde. Ja. Så, øh, men jeg skal helt sikkert spille det mere. Selvom jeg, kun, jeg kan kun spille en time med eller sådan noget. <laughs> næftig. Næftig, næftig. Ellers øh, andet fra dig, Kasper jeg kan kort sige, at jeg har spillet det der mærkelige spil, der hedder Half Dead Oh, okay Det er, det er um, Et spil, der er blusset lidt op uh, der er mange uh, af de der sådan, uh, Populære YouTuber, der er begyndt at spille det um, oh, oh. Er Det, er, det er en ko kombination mm, pute -pute af, øhm um, bare pu jeg ved faktisk, at man har spillet det um, mm. Det er et, um, jeg tror kun det koster 2 euro... til tre euro eller sådan noget... Hmm. Øhm, og er en kombination af... Filmen Cube... Øh, og minestryger... Øh, <laughs> hvor at... Man øh, starter i et rum... Og skal finde udgangen... Og der er du så omgivet af... Ja... Fire døre... Hvor at du ved hjælp af farven... Øh, på sådan nogle tal... ned på jorden... Kan finde ud af... Okay... Vil, hvor mange af de her rum ved siden af mig Af de her fire rum Kan der være en fælde i Ligesom mine stryger Altså du ved Der er et tal her Så ved du at Ud fra det tal Så er der så mange mine omkring den her mm. Det er lidt det samme her Og der skal du så f... de, de viser dig i et lille hint I loading screens Hvad farverne betyder Så du er selv nødt til sådan at være vaks ja. Men det er faktisk meget underholdende øhm... For hvad det er. Og jeg synes, for, for 2-3 euro, der kan jeg klart sådan anbefale det, hvis man godt kan lide det, sådan, sådan det element som Minestryger for eksempel har. Og så kan du spille multiplayer i det. Øhm, både hvor du sammen skal prøve at finde udgangen, eller hvor du kompetitivt prøver at finde udgangen først. Oh. Så det er også sjovt at spille det online. Oh. Øhm, det, øhm, og så er der altså... Det, det er lavet i Unity... Så, og det er ikke en af de kreative øh, Eller en af de sådan Dygtige Unity oh, øh, Kræse kan man sige sådan Rent grafisk Og hvordan det ser ud Og hvordan animationerne er mm -hmm. Men pff, for prisen synes jeg det er kompetent Og underholdende nok Så tag, tag det, giv det et kig Og så hvis det lyder interessant Så prøv det Fordi jeg er, jeg er ikke ked af at købe det Nej Awesome Jamen der kan man da bare se en lille perle, der måske er gået gemt, imellem alle de andre spil, der nu er vælge imellem. Mm. Ja, så alligevel ikke, fordi det er et spil, som flere af de der YouTubers sådan har taget op og spillet sammen. Åh øh, oh, ja, det... Men de gik så hurtigt fra det igen, netop også fordi, der er ikke meget mere i det, end at det basisk er mine stryger. Ja. Øh, men igen, to-tre euro, det er ikke mange penge. Nej. <laughs> well, if... Du ved, hvad de siger om døgnfluer, i holder lige på dig. Så det er det det. For det meste kun en døgn. Og, <laughs> ja, så. <laughs> Og så er det ligesom det. Så er de YouTube-penge tjent ind. Og så skal vi ikke have mere med det at gøre. Ej, alt. Nå, that's just the nature of the beast, I guess. Ellers andet, I lige kan chime ind med, før mm. at, uh, nyhederne begynder at tage over. Ikke for mit penge Nej, okay. Så synes jeg da bare, at vi skal get to it. Og hvordan gør vi det bedre end at starte ud Med noget japansk gøjl Uh Johannes ville være stolt Til alle jer BlazBlue fans Der Jeg ved ikke engang om med sagde det rigtigt BlazBlue uh, Til alle jer BlazBlue fans derude Så er der et nyt spil på vej I den her Fighting Games serie BlazBlue, uh, BlazBlue Central Fiction Som uh, kommer her til uh, til, til starterne uh, Holiday 2016 til både PS3 og PS4, og det er jo sådan set bare, bare super, der er nye karakterer, det, det ligner Blue, det, det, det skal nok underholde fansene. Men hvorfor er det her så nyhedsværdigt? Jo, det er det nemlig fordi, at der er dårlige nyheder indblandet i den her annoncering, og det er, at til fansene derude, alle de her anime-figurer, så skal de altså forvente at læse engelske tekster og høre på japansk tale, fordi der kommer ikke nogen dub ind over det her øh, spil. Hvilket betyder, at der vil ikke være øh, engelske skuespillere, der ligesom, fort, der ligesom får øh, øh, forårsat øh, øh, japanske replikker. Og så ligesom giver deres til, til historien, hvorefter sådan nogle mennesker som, som mig kan forstå, hvad, hvad fanden historien går ud på. Fordi der rent faktisk er et sprog, jeg kender og ikke de der crazy japanske... Animo og kawaii personer Der snakker hele tiden Hvor ting er så har Access Games i hvert fald været ude at sige At det var, det var ikke en nem beslutning Men det handlede egentlig bare om At hvis de skulle have en dub med Med engelsk øh, tal øh, Med engelsk tal Så øh, skulle spillet altså udskydes 6-8 øh, måneder Så det var Det var simpelthen den hårde beslutning De blev nødt til at vælge der kommer ikke til at være nogen dub. Spilet kommer ud, holiday 2016. Fansen er allerede begyndt at spørge, om hvad så med DLC, og jeg kan godt vente, at der nogen person, der siger på sociale medier, eller er der en person, der for eksempel siger på sociale medier, øh, jeg vil gerne købe det som DLC, jeg vil at high price, 20 dollars. Folk er, folk er villige til at gå på kompromis. Og der er endda også blevet startet, eller der er blevet oprettet en, Change.org er øh, en af Stemmeskuespillerne, hvis det ikke tager meget fejl Fordi han skriver selv her At øh, han har spillet Ragnar Siden øh, Calamity Trigger Og så øh, videre hen så, øh, så hvad hedder det han, øh, han, han, han, han prøver ligesom At få den her øh, Org, øh, eller Change.org øh, øh, Petition øh, Til at komme op på 5000 Digitale underskrivelser så det forhåbentlig kan begge interesse hos AXS Og de ligesom kan sige Okay skal vi revurdere hvad gør vi, her? hvad gør vi her Personligt så synes jeg det er lidt ærgerligt for fans Af, af serien Fordi det, det er ikke rigtig noget der er sket før Og det er det første gang Det er altså Kommer ud i øh, Vesten Uden en dejlig dejlig dub mm. Så det er selvfølgelig lidt ærgerligt Og så må vi da lige se hvad der sker med Den her fane uh, outcry Og uh, den her petition og sådan noget ja, man kunne da håbe, de kunne løse det via DLT Som der også blev foreslået nogle yeah. altså det er Det er selvfølgelig nok ikke en optimal løsning Men hey, hvis der er Nogle bestemte fans derude Måske en højlydt uh, uh, Nichegruppe, der er villige til at betale lidt ekstra Fordi de gerne vil sørge for At de får engelsk tal i deres spil Når de sætter sådan ned og spiller det Jamen, øh, så, så, er, så kan muligheden da præsenteres for dem Men øh, ærligt talt, så er det ikke til at sige, hvad der sker lige nu altså. yeah. <laughs> Ja, kickstarter Alle de der voice actors, de siger bare sådan Please, kickstart, den er dub <laughs> Vi elsker de anime-karakterer Vi vil gerne snakke om alt mellem himmel og jord Og hvad, hvad, hvad anime-karakterer nu gør i friday spil Det ved jeg ikke Jeg spiller Tekken Åh, oh, jeg er en plet hmm. Hvad? Vil det ikke netop være mere... Altså, det skulle være vejen, de gik, er det ikke? Altså, en form for donation eller kickstarter, fordi... Mm. At en gruppe folk siger, at vi vil gerne købe det som DLC... Det kan de jo ikke rigtig bruge til noget nu, fordi... Et, en ting, som de nok ikke lige havde givet at nævne... Altså, nu nævner de, at det vil tage længere tid at udgive... Mm. Det havrer noget med penge at gøre. Ja. Og, og det ved fansene også godt, det er også derfor, <laughs> de siger, at vi er villige til at betale. Yeah. Øhm, men... altså. De er jo lidt nødt til at få pengene med det samme, er de ikke? For jo. For at kunne Sådan give den løn... Ja, så altså, det, det er den der risiko der, som... Så er der måske ikke så mange, der ender med at købe den DLC, som de måske havde estimeret. Så yeah. er det bare... Åh, oh, nej. Jamen, de tjener jo forhåbentlig lidt penge på og sælge det første omgang. så jeg må det lige kan investere ja. nogle af dem over i DLC-pakken. Altså, nå, da okay, der kun 10, der køber købe det. Ja, måske. Det koster 1000 dollars. <laughs> måske er der nogle af de uh, voice actors uh, i... If. For, øh, for, de for den vestlige udgave af BlazBlue, der er, er villige til at lave en David Hater, og så gå ned i løn. Ved jeg, ikke? Uh. Det kan jo være, at der er nogen, der er så dedikeret. Det, det, det, det kan være, det, det er access, de bare sidder og håber på. Sådan, Kom nu, det er, det er en desperat situation. Nu skal vi have de der, øh, de der øh, helte på den, den hvide hest til at komme mm. ud og sige, jeg vil gerne gå ned i løn, så længe fansen ikke kan få, det, hvad de gerne vil. <laughs> Fordi jeg er sådan en god person, og jeg kan godt leve med... At, at, at, at spise ruprødre og, og nudler <laughs> Altså burde ham der havde lavet den der change.org petition ja. Han burde jo være en af dem der gjorde det Så ligner han jo bare en ja. kæmpe douchebag Ja det kan ikke godt være <laughs> Det kunne ikke godt være han skulle overveje det Så det med at han bare har lavet den der change.org Fordi han bare gerne vil have en løn <laughs> Ja sådan, I need Eneste grunden, til vi skal ja. det bare have et job Ja please 500 <laughs> folk skal skrive under digitalt her på jeg kan få et job I'm so desperate, you guys. Oh, brother. Nice. <laughs> jeg har faktisk en, en lille opdatering til nyhed, vi havde for nogle, nogle gange siden, fordi den er, yeah. det er en opfølgning på nyheder, der er fire måneder gammel. Så har right. jeg ligesom regnet ud, hvor mange afstanden siden det er. Seriøst? Men det var nemlig det her VVVVVV. Uh, en ja. for, at de mange mere, jeg der, der blev pillet ned af 3DS'ens shop, fordi at det uh, gav hacker mulighed for at uh, installere uh, homebrew på konsollen Ah yes Men det er nu blevet rettet Blade åbenbart what? fordi <laughs> Ja, der var en eller anden uh, exploit ja, i, ja. i spil, simpelthen, som gjorde at man kunne installere homebrew på konsollen Okay, nice Så er det blevet taget af shoppen, så nu er det kommet, nu er det kommet op <laughs> Kasper sidder bare efter. tænker, det skulle smage... Det skulle moment. <laughs> ja. Til lige har få lavet en app til 3 I was gonna hack it so good, girl. Det skulle lige oh, have det der Pokémon Go på. 3 <laughs> Ja. Oh, det kunne sweet, man. Og det hjemme. Brug stylus ja. til at fange alle de øh, forbindende Pokémon. <laughs> hmm. Så, men i anledning af, at det kom tilbage igen, så er der åbenbart også øh, udsalg på det. Fedt. På den fixede udgave. <laughs> Hackersale. <a> <laughs> ja. Ja. <laughs> Oh you kan crack this save. yeah. You can crack this deal though oh. <laughs> Shit son oh, God damn <laughs> Fantastisk God nyheder. Og gode nyheder Det er også det vi skal fortsætte med her Hvor vi lige kan snakke lidt om At uh, Warner Bros. de uh, giver det en chance mere Når det kommer til At vinde deres PC fans Tilbage, fordi nu har de lige taget Et ekstra kig på Mortal Kombat X og øh, mere nøjagtigt, så har de kigget på den her øh, Game of the Year edition, som de kaldte øh, XL Bare øh, kreativt øh, og Så i hvert fald så øh, når det kom på, øh, Da det kom til status med PC-udgaven Så øh, var NetherRealm Studios tidligere øh, Ude at sige, at de blev klaret Men det øh, blev ikke en realitet med XL øh, på, øh, på, på Steam Og ja, andre digitale fronter på ens kære Computer PC maskine Så øh, det der skal ske nu, Lige nu det er at øh, De har en øh, beta test Kørende oppe for øh, For det her Mortal Kombat XL På, på PC'en Så øh, det, øh, det kan man jo se frem til ligesom at Hvad hedder det Ligesom at, at deltage i øh, øh, Så man forhåbentlig kan forbedre øh, øh, hedder, Den her kommende launch Man kan forvente af Malcomat, uh, XL Og alle de her forbedringer Der var på online uh, fronten Og sådan generelle overhauls Masser af nye karakterer osv Så, videre. så uh, det kan PC-spillere forhåbentlig uh, Se frem til Og ja, det Som den her artikel også uh, spekulerer lidt i Så kan det jo også være at uh, Injustice 2 det kan komme til PC-markedet På et tidspunkt Når det bliver Injustice 2's tur Mm. Jeg tror, jeg blandt også nye netkode, der skulle være noget frontliner til den der ikke selvever. Ja, ja det var det var nok også en af grunden til at PC-spillerne de var ekstra øh, pest, fordi øh, ja, i, i forvejen så var øh, online koden jo øh, katastrofalt på, på PC området, så det var lige af hvert fald hjælp. Ja helt sikkert. Gået sit Superman-spil. <laughs> Ja, yeah, please. Do it. Injustice, det er ikke nok. Kun til PC. Ja, yeah, ja. Yeah. Så vinder <laughs> I uh, fansene tilbage. <laughs> så, skal så, skal cool. den, så skal den bare hedde uh, Superman, colon, Man of uh, Man of Elite <laughs> PC Master Race. <laughs> ja. Hans eneste svaghed er dyre nye grafikkort, eller, eller. jeg ved. <laughs> Something like that. Som også at en styr. Præcis. Jeg har faktisk en, en nyhed fra uh, No Man's Skyland, som oh, jeg snakker boy. så mange gange om. No man, no man Lies. No Man Lies, ja. Men det er ikke det, de gør? Jeg er, er mest stødende. Nej, nej, shh, shh. det er jo... It's, it's all jokes. Bare, bare please, please buy it. Oh, de det de, de dank mæ -mæs. Jeg er slet ikke med her. <laughs> mæ <-mæs. laughs> Vi oh. Vi har haft, uh, snakket meget om spillet. Vi har også prøvet på at lægge det lidt på hylden igen. Har yeah. Men der, der er lige en nyhed, der sådan er, er lidt god, kan jeg sige Fordi okay. der havde været et rygte om noget, der var lidt skidt på spil Det var, at der var øh, en specifik bruger, tror jeg, det startede med Der havde prøvet på sådan at opspore hans, hans vej igennem galaksen Og så vil yeah. prøvet på at finde, finde tilbage igen til, hvor han startede henne to back, back, to the future, eller back <laughs> to the start Der havde han <laughs> prøvet at rejse til... <laughs> Back to the beginning <laughs> Back to the beginning, ja, <laughs> yeah, det så han prøvede på at tage tilbage til de planeter, hvor han kom fra Og for ligesom at se Jeg ved ikke, hvad derfor han gjorde Det gør. han Pålyden var, han kom tilbage til de planeter Og så fandt han ud af, at de her dyr og de her steder, som han havde udforsket før At de havde ikke gemt det navn, han ligesom havde givet dem Hverken planeterne eller Helt de dyr, han havde fundet, fordi han havde fundet What? alle på planeterne mm. Så det viste så åbenbart, at, at sin spil havde kastet navnene væk Og det var der så altså flere åbenbart, der havde på Reddit havde mm. Skrevet sammen om, hey, det skal sgu også skidt for mig Ja den husker det simpelthen ikke. Men det viser sig så heldigvis bare, at det var en bug. Det var en serveren, der var overbelastet. Eller man har mistet forbindelse til serveren, så altså har den ikke fået uploadet den i første omgang, eller så kan den ikke hente dem, når man når der til, selvfølgelig. Oh. Så det er, jo, det er jo forståeligt nok. Og det er simpelthen meningen, at den skal huske det i, i evighed. Skulle lige til at sige. Men i hvert fald så længe serveren er køber, så skal den huske, hvad man kalder ens ting. Sådan så den feature ikke er manglende, som folk lige pludselig var. Okay, det var vel nogenlunde slå... gode nyheder. Så slår koldt vand i blodet den ting. Ja, yeah. men vær på vagt over for alt andet. <laughs> yeah. Don't believe his lies. <laughs> det var meget <laughs> ræv underligt at så sådan skulle hus altså prøve at inkorporere sådan en multiplayer-funktion på den måde. Eller ikke en multiplayer-funktion, en online-funktion på den måde i et spil, der bare er single-player. Ja. Yeah. sådan, vi skal have serverne op og køre konstant, men der er ikke nogen, der... Sådan drage nødt af det, og universet er så stort, Kasper. Du kan ikke møde hinanden. Udover at der var nogle streamers der gjorde det den første dag. Teknisk set. Men det er lige meget. Gjorde de det? Men, men gjorde de det? Eller var det bare en drøm? Var de ja, jeg bare forvirret i Space? Kan uh. ja, det er ikke? Oh. It's too good to be true. Men øh, noget, der ikke er for godt til at være sandt, det er... Øh, Nintendo fans... Der kan se frem til Super Mario 64 DS Der nu kommer på Wii U's Virtual Console Det er Wait. faktisk allerede op nu As we speak ja, Nu er det jo selvfølgelig amerikanske nyheder Og alt det der over i uh, The US Men forhåbentlig er det også Synkroniseret nogenlunde godt her i Europa Men i hvert fald uh, så uh, Det her DS remake Af Super Mario 64 Allerede en klassiker det øh, kan forhåbentlig øh, fornøje nogle Wii U ejere derude Så det kan I hente til øh, 10 dollars Hvis I skulle være interesseret i det Jeg ved ikke, øh, jeg er jo ikke Wii U ekspert øh. Er det også oppe på øh, EU store? Eller er det først øh, senere det bliver annonceret måske? Aner det ikke, jeg har slet okay. ikke tændt min Wii U i lang tid oh. <laughs> Med andre ord det er Standard 10. Wii U ejer yeah, Ja, okay øhm, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på sådan. Øh, hvorfor? Du kan jo hente mig jo 64 på Virtual Console. Jamen, der kan ja, man... du jo ikke spille øh, Wow, Luigi og Yoshi, vel? Det, <laughs> det er Hvordan foregår det egentlig, hvis man ah. spiller den udgave så? Fordi. Ja, okay, jeg skulle lige sige, at den kører ved lavere opløsning, men det vil jeg ikke engang gør, når det er øh, udgave den gamle. <laughs> Det ja, jeg jeg spillede det primært på Hvad hedder Gamepaden. Yeah. Så jeg Så det ikke rigtig til det. Ja. Men så igen, øh, DS'en havde jo ikke nogen øh, analogpind ligesom 3 dsen Så okay. hvordan kommer det lige til at være på Wii U? Har de modificeret controls til, at de kan replikere en analog fra en D-pad-styring? Man kan er det, sådan. Jeg gerne spørge, det er spørgsmål. Har, har de lavet en Crash Bandicoot 2 og 3? Er det, de har? Har de, har de formået at, at få analog... eller... Øh, hvad hedder det? Analog styring om på D-pad og omvendt? That's all right. Okay. Ah, oh, no. Hvis der er nogle platformer og øh, eksperter derude, så siger jeg endelig til. That shit's confusing. Og det er mit argument, hvorfor at Crash Bandicoot 1 er overvurderet. That's Er der ikke mange der Jeg tror ikke Der er mange der er enige med dig I'm just saying Alt det hate jeg fik Da jeg sagde sandheden Det var ufortjent. Wait what Hvem er hater der Hvem er der Youtube kommentar Selvfølgelig What the fuck man Du kunne ikke sove flere dage Det spil Etteren har ikke Etlede særlig godt Ej det har det fandme ikke Han går i I fire retninger Det ser super Kejt når man går Øh, skråt op af, øh, af, af en vinkel. Men det og kan ikke, ikke gå i otte retninger Jo det kan, kan du ikke butter? Men det var ikke sådan det er programmeret Det, det er en virkelig firkantet øh, øh, Styring Nå. Ja. Og så hopper han superunderligt Ja altså, altså at gå fra Crash Bandicoot 1 Til 2-3 Hvilket er dem jeg mest, øh, har mest erfaring med Så det er nat og dag så der kan man bare se, der er lidt uh, platformer-knowledge uh, der <laughs> Speaking the truth, however much it hurts I still like it, but... <laughs> yeah sure, I... det, det er men klassisk det... vel? Ja, men det er sgu ikke alt godt Det er de to andre gengæld, de, de er stadig god den der dag mm. Just like mommy used to make them mm. Delicious <laughs> Nice I stedet også er delicious, det er hvis du er playstation -er. <laughs> yeah. Det er vi alle sammen jo. Så ja. øh, kan du nu være en lille smule mere Ajst. sikker, fordi de havde annonceret nyheden her for noget tid siden, men mm -hmm. nu har de så fået den op at køre, det er den her two step verification på din uh, Playstation-konto. Nobody believed it was true all along. Det skete lige hvad det er. Det er sådan, at man, man får forbundet den med, jeg tror det er ens mobilnummer, mm -hmm. her. Og så vil det sige, at når man så, hvis du aktiverer den, den er til valgfri og deaktiveret som standard øh, jeg ja. vil råde folk til at aktivere den men hvis, du, hvis din konto pludselig bliver logget på fra en enhed den kan er vant til at blive lukket på så skal du, så sender du lige en kode hurtigt til din mobiltelefon først, som du skal sådan en som du lige skal teste ind for lige bare at få se at, at der er ikke er en anden evil hacker der vil købe nogle skide FIFA points fra din konto men, men så igen Huff, ja. har jeg lyst til at give Sony flere af mine personlige oplysninger? hvad skete der lige sidste gang hvad du har aldrig givet dem alle sammen Hold. Ja, har jeg det de har dine yes. de biodata. <laughs> den dag, det... du har på der målt, de dit heart rate og svedniveau og alt muligt, det oh, kører direkte over der Sony. Holm, de kigger på dig lige nu. Oh fuck, jeg troede, jeg havde slået webcamet. Det skal bruge Sony. <laughs> det havde du også. Ja. De har tændt det igen. Det er bare Cars der og sidder og, og topløser og, <laughs> og kigger. <laughs> Rage <laughs> racer. Mm -hmm. Ja, yeah, bryg. Damn straight. Uh, nej, men forhåbentlig så øh, kan det jo være med til at forøge sikkerheden, i stedet for at, at skabe nogle loopholes, som hacker så kan udnytte. Fordi 2-step verification. Jeg kan lave alle de øh, Sony- og sikkerhedsmæssige jokes, jeg ved, men det er et rimelig fint system. Hvor man hey. ja. Det hjælper i hvert fald med, med sådan noget social engineering, hvor det nogen kan. For så hvis jeg har hack et, hack et andet site, hvor man bruger samme øh, hvad hedder, e-mail, som man også bruger ved Sony, så kan det være, ja. man også bruger samme kode der, så har også ja, ja. den kode, så gælder vi ind Sony. Eller hvis man har øh, nogle, hvad kalder det, nogle sikkerhedsspørgsmål, som man nemt må gætte, eller mm. som man har afsløret andre steder, så kan det også nogle gange være øh, en sikkerhedsrisiko, men det forhindrer man selvfølgelig med den her, det her two-step verification. Selvfølgelig. Fordi vi ved alle sammen, at det er pisse smart, at have samme adgangskode til ens bankkonto, som til ens uh, PlayStation, uh, PlayStation Profile Login Det er bare ja, ja, det, på de det der russiske forum'er der Ja It's all good Det er mega smart Skal vi really virkelig bare lade være med at på de russiske former, Det er sådan <laughs> Det er den, de har de bedste memes, Kasper Åh oh, ja <laughs> det er rigtigt De al er alle sammen i Kammerat Putin Ja Hvad er det bedste online meme? Det Putin Det er Suicide Squad de, de der slavs, de, de squatter Mækker det, may okay. <laughs> det er det dangt med mækker Så tror du miste mig okay Jeg sender dig et billede bagefter efter fam Fedt Jeg gik lidt selv er frem til det I got you um, Noget andet uh, hvor vi nok lige bliver nødt til at uh, Et andet scenario hvor vi bliver nødt til at holde sammen Og være der for et andet Det er når Resident Evil 7 kommer ud Fordi der er blevet afsløret nogle skammende detaljer omkring uh, Plottet og uh, den generelle uh, det generelle indhold, man kan forvente i Resident Evil oh. 7. Jeg skal så jeg, holde mig, ørerne, jeg... Så jeg mig. Ja, præcis. <laughs> præcis, præcis. Uh, ikke overraskende, så bliver det beskrevet uh, via ISRB. Den her uh, side, som er blevet lidt liget, og nu er den taget ned. Men uh, det er blevet uh, Resident Evil 7 er blevet beskrevet som et survival hårdspil, hvor vi spiller som Ethan, som le leder efter hans herlige waifu i et uh, ødelagt, uh, eller uh, et øde mansion væk. Og øh, så spiller vi fra et førstpersons øh, perspektiv, som nok ikke så overraskende, når så tager demoen, i øh, til efterretning. Og øh, så udforsker man el ellers det her område og bruger pistoler, shotguns, flamethrowers, eksplosive midler og chainsaws... til at øh, dræbe og destruere øh, væsner, Mutant creatures. Okay. Så der ikke lige er nogen dårlige oversættelser der. Og ja, så er der ellers øh, realistisk gunfire, screams of pain og øh, masser af blodsplatter-effekter. Så der, nøgene, der, er, der er rimelig meget vold med. Ja? Er der nøgende kvinder med? Det tror jeg ikke, der bliver nævnt her, nej. Okay, så er der hvad det i de andre spil? Har der det? Hmm. Well, der er der, der, er der, der ikke er der den en? der kvindelige boss Mutant-creature i Resident Evil 6, der sådan... Hun er... I teorien topløs. Ah, men hun ja, er et monster, det er så... It's er good. I got that. Altså, YouTube sagde ikke that. noget til det. det. Det kunne jeg godt opleve, Det var fint nok. Uh, der er også en der Revelation, Revelations, du det er der, Nede det der der er død, og så... Ja, ah, okay. Det er lige... Det er lige på grænsen. Ah, men hun, hun det er jo ikke... Var, at, ja hun, hun havde tørren. Men det... Swanson, det der. Men det er jo um, mest det der, fordi hun skulle fedt for chefen, look. Ik ikke så meget, at hun er muteret og bare, jeg er fri. Er det sådan? Ikke så meget det. Er, er, er du ikke glad for at være død? gæst, Kasper? <laughs> jeg bliver sådan lidt, sådan, hvad der lige er i debatten nu. Er det sådan en af de her, hun var selv uden om det, <laughs> <Nice. laughs> situationer? Ja. Ja, ja. hun, hun blev spist af zombierne, hun var selv uden om det, hun bad om det. Hun er lidt for kort på, kjolepytalsen, der er om, om det. det. Det er sådan den muterede Rastnivels, den muteret Det er sådan en analogi for kvindernes øh, øh, frihed til at vise øh, kød. <laughs> <I guess. laughs> vise kød. Og skaffe ja. sig kød selvfølgelig også. Ja, ja selvfølgelig også det. Det er kvindernes øh, rettigheder og frihed. Det er, øh, jeg, jeg, jeg synes vi skal, vi skal simpelthen huske at være så på det det gør. Og på få i videospil. Åh, oh boy. Men, hvorom alting er, så, så lyder det her både spændende og bekymrende... ...når det kommer til race niveau 7. Mm. Jeg har ikke den store interesse i at løbe rundt i et første, øh, første persons perspektiv... Og, ...og bruge pistoler, shotguns, øh, flamethrowers, molotov, cocktails... ...eller hvad det nu er, de mener med explosives. Og Chainsaws... Uh, I don't know. Er det, doom? det Har de lavet Doom? Det er måske Doom. <laughs> de, det var derfor, de var så træt af alle de um, sammenligninger om PC. Så bare sådan, nej nej nej, det her er vores helt leget. Det er ikke som ligesom PC. Men de nævnte, ikke, at det, uh, de nævnte ikke noget om Doom. Så. Men nu er de <laughs> altså afsløret. IS, ISRB L I. siden afsløret. Ja, de, de fik nemlig det der at vide, I minder meget om pt, nej nej nej nej nej, og så bagefter... Ej, jeg er sådan, dum. Men... Selvfølgelig det er det ikke pt. <laughs> bare se, vi har lavet noget helt andet, I minder om Doom. Og for helvede. to Us. Run. Øhm, nu har jeg ikke set så meget fra det, hvordan... Det kan man jo heller ikke rigtig... <laughs> bare ved at se det. Hvordan styrer det? Fordi... Hvis der er noget Resident evil er sådan... <laughs> Har for så er det netop det der med, at dine karakterer styrer lidt som en kartofle. Og det er meningen. Ja, det er fantastisk. Og mod kartofler. Men det er sådan, okay, det er en del af spillet, og det kan jeg sådan, i det mindste arbejde med, når det er i tredje person. Hvis han styrer på samme måde i første person, det kan jeg ikke arbejde med. Ej, men du i første person. Ja, hvad sker der? Åh nu skal jeg vende mig om. Høje øjeblik. Og det føles ligesom P.T. I gør, altså det er jo en first person uh, styremetode I okay. hvert fald sådan bare B.T. Erne. eller demoen Så er du ikke Resident Evil? <laughs> Næh, jeg ved ikke, altså jeg, jeg synes øh, den der Demon var rigtig fin Det gør mig, mig ikke så meget, at det ikke minder så meget om de andre uh, Men jeg kan selvfølgelig godt se wow. at Men jeg kan selvfølgelig godt se det her med, hvis man gerne vil have den øh, klassiske oplevelse Ja En gang bare den, måske bare 4-5, whatever at så, øh, så skal man nok lede lidt længere, før <laughs> man får den igen Mm -hmm. så... ja, det er det. Fordi... Revelations, save us Det er rigtigt ja Den, ja. den side sideserie har ligesom færdig noget af det, det dejlige ja. mm. Det er sådan, sådan en herlig blanding L Lidt af hvert og, og det kan stå for sig selv Fordi fuck, fucking who cares about the story in Revelations games Altså det er jo bare Det er rigtigt Det er jo bare Hey hvad laver de her personer vi ikke gider med i de primære spil Hvad laver de? Ikke så meget spændende, men det er et sjovt spil. spille. Så. Ja, <laughs> Det var fint. Det er rigtigt. Og det er jo lidt det samme, sådan her, der er flos med de almindelige spil. Altså, historien er sgu også lidt... Øh... Ej! Lidt ligegyldig. Det, det er poesi. <laughs> <laughs> where where everyone going? Bingo! <laughs> det er fantastisk. Ja, okay, der, der, er lige, der er lige nogle gode guldkunder ja. men, men det er jo som regel bare det... Eller bare... Det er som regel det her med, at man sådan glæder sig til at se de her velkendte karakterer igen yeah. i eventyr, ikke? Fordi, åh, oh, det er ham her statter eller åh, uh, nu kommer han tilbage igen fra to spil siden og sådan noget. <laughs> I stedet for bare at fortælle en god historie med nogle nye karakterer, men det er også fint nok, altså. Så mm. er so det godt. Uh, det er sådan en lille smule fanfare, og så, så hygge med som regel uh, okay spil. Mm. Damn right. Så, jeg glæder mig lidt til at se 7'eren, selvom den er helt anderledes. Det er måske noget af det, jeg glæder mig ved også, altså. Jeg ved ikke, jeg, jeg er en sokker for nye ting, altså. Mm. Sådan er jeg bare. Du, du, du er populær på internet, eller hvad? Ja, de elsker mig. Ja. Yeah. <laughs> de elsker mig. Oh. Ja, præcis. That's Så øh... Uh... That's gonna go for well. Nuvega 2, to. spil til Kinect. Fint nok. Oh. I'm, I'm, I'm going with it. What? <laughs> det er fint nok. Det kører bare. Oh, nej. Endelig kan jeg danse i New Vegas. I poster på løbsen. Uh. Det er det eneste, vil. <laughs> det, det er det eneste <laughs> rigtige for mig. Men, men det er lidt synd for Specifikt det her med, med Resident Evil like, At det ikke minder meget om de andre Altså hvis nu jeg skal være øh, Tænk lidt på andre end mig selv Fordi der er ikke de andre spil Der helt gør det på samme måde mm. Altså nu, nu begynder de sådan lidt efter din pt Og det er også fint for det har vi heller ikke Nej, men, men det klassiske Resident Evil Altså bare det her Third person shooter spil 4-5 Måske helst ikke så meget 6 Hverken det, eller de traditionelle 1-3, eller 1-3, plus den der, hvad er det nogen, der hedder Code Veronica X. Ja, yeah, Code Veronica, og så var der PS2-udgaven X, ja. Det er godt. Jeg skal bruge dig til at rette mig hver gang, for jeg kan aldrig huske, <laughs> <det, laughs> hvad det er. Don't <laughs> det er det you know for. the law, man? X, det var der, hvor Westgarden kom. Westgarden var awesome. Oh, nice. Der, der er jo ikke nogen, ligesom nogen af de her to øh, forskellige ting, som der egentlig belader andre, synes jeg. Oh, ja. så. så det er jo lidt ærgerligt. Men det er faktisk også mærkeligt, fordi de har jo muligheden, de har jo, altså, Capcom, de har jo gået i en masse forskellige retninger med Resident Evil, men lige nu, stadigvæk, med de projekter inden for Resident Evil, hele universet, de nu har øh, arbejdet med, de har Resident Evil 2 remaket, de har Resident ja, Evil 7, de har Revelation-serien, og så kan de også ja. lave andre spin-offs som Mercenaries på 3DS'en og hvad de nu har lyst til, mm. så... De har jo rig mulighed for ligesom, at please rimelig mange forskellige grupper Men jeg ved ikke lige hvor de vil hen med det her Resident Evil 7 Fordi altså, for dem som måske bare gik med ombord Ligesom Dijhoff og sådan sagde Jamen nah, det er måske ikke Resident Evil Men det ser cool ud for sig selv ja. er, er de interesserede i at det bliver en first person horror shooter ja. Det lyder lidt lyder som om ud, ud fra det her sneak peek fra ESRB -E. Ja, men det kan jo bare være en uh, horror, selvom man har. Og survival, selvom man har våben. Altså, det kommer på meget, om man ligesom har. Ja, men det er bare. Det er bare, jeg, jeg er bare lidt bekymret om det her første persons perspektiv, det sådan kommer til at dominere. Uh, uh, gameplay, design, filosofien. Om mm. så skal det være meget. Så skal det minde om andre horror shooters. Condemned, måske det nye prey. Andre spil jeg ikke lige på lige nu. Alien Isolation Ja yeah, Ja <clears throat> yeah, yeah. øhm, Ja Nu vil jeg også lige sige Condemned det også Klassiker Det det var bare det Nej, <laughs> men, men du Hvad har mener, ret det <laughs> Når du pop. Det jeg, sige, jeg synes det fik mere lorten Det er fortjent yeah. Ja jeg, jeg har faktisk lige genspilt Det for nylig. En lille smule af det Det er godt Jeg sad faktisk tænkt, tænkte Det her er faktisk Det er faktisk, det er faktisk, det er faktisk ganske fint mm. Og toren Så... er endnu bedre Jamen, jeg har aldrig spillet men jeg har den. Jeg skal nok, okay. jeg har faktisk tænkt mig at gå tilbage og kigge lidt på dem. Men det er, det er lidt øh, udenom. Men du, du, du nævnte det her med, at de har både øh, Toren, de er gamle at lave et remake af til steder, og ja. øh, Revelations, de selvfølgelig har, og forhåbentlig også fortsætter med. Ja! Yeah. Så, så, så vil jeg sige, de, de, hvad angår Resident Evil, så er de måske egentlig meget godt rustet nu, fordi de har mm. Revelations, som minder om 4-5'eren, og så har de øh, remaket af Toren, som forhåbentlig minder om de gamle, eller... Remake 8'eren, ikke? Yeah. Så, så de har måske sådan, dækket alle fans ind på en eller anden måde. Mm. Altså de kommer, de kommer selvfølgelig altså ikke ud med en ny en hver andet år, men altså, Nej. det tager deres tid, gør det for at blive til god kvalitet, og så ja, så ser jeg, hvad der sker. Men mm. ja, så meget som jeg gerne vil prøve det her nye, som 7'eren bliver, så er der selvfølgelig altid den her kritik af, hvorfor putte de Resident Evil-navne på, når det mm. har så lidt med det at gøre. Og det kan jeg også godt se, fordi det begrænser det også på en eller anden måde, hvor, hvor, hvor frisk de kan gøre det, fordi når okay, det skal jo have et eller andet men, Resident Evil det. det. skal jo have, måske zombier gået ud fra, yeah. eller om en eller anden, de har skidt 10, Z, X, whatever virus. Så, så det kunne være fedt, hvis det kunne være sådan lidt mere fri. Og det kan det jo sikkert ikke, når det ikke hedder Resident Evil. Oh. Eller det hedder Resident Evil, undskyld. Sådan. 7 Biohazard, åbenbart jo. Og om oh, det går tilbage til Biohazard-navnet Ja Jeg tager bare begge dele, men det er måske egentlig meget fint, at de mixer det sammen Så de kider to forskellige ting i to forskellige markeder Så nu hedder det bare begge dele ja. <laughs> Hvad hedder det så hvad så med Japan? Er det ikke... Er det ikke den op, det I, hedder? I Japan? i Japan hedder det Biohazard 7 Resident Evil Må, så de er simpelthen byer? Okay, så det hedder ikke engang det samme ja. nu, oh, okay What? But... Nej, Det det... Er But, det, er det passer svart, faktisk Også det med logoet, med hvordan de har fået 7. Romotel indover, og så... Ja, ja det, det er mega smart det, det, mega smart, det er faktisk smart. Og jeg vil faktisk sige, Resident Evil passer rigtig godt på det nye, altså sådan... Navnet. No, no. yeah. Venten, det er en undertitel, eller hovedtitel. Mm. Passer bedre, end det går til mange af de andre Resident evil mennesker. Yeah. Jeg frygter bare, at det bliver ghost story. Frygter, det vil jeg bare ikke have i Resident Evil. Nej, det vil være mærkeligt, hvis de begynder på det, men det er ja. også noget af altså, det er noget, der gør den der demo altså der i sig selv, men det er bare sådan, det har bare ikke været noget i universet i Resident Evil før. <laughs> altså hvor fanden skulle det pludselig være spøgelser? Ja. Bare sådan fuck vi, alle de her, uh, alle de her firmaer og umbrella og så andre der prøver efter lige så om vi ikke har nok at arbejde med. Hvad ja, fanden også kom <laughs> spøgelser lige pludselig, i kart, Vi lavede den her ja. G-virus ja. der går folk om de til spøgelser. Ja. Hvorfor i i den har du pladet okay. det? Uh. Så kommer jeg bare sådan en spøse ud af deres uh, mund. I sådan en tegnefilm eller sådan noget. Jesus Christ, man. Ja, Jeg forstår det. godt, hvis Leon S. Kennedy endelig siger op. Det, det, det forstår jeg godt. Spøgelser? Nej, der sætter jeg grænsen. No Spøgelser har kidnappet præsidentens datter. That's it, I'm Okay, Jeg kan deal. Chris, han begynder bare at drikke igen. <laughs> <laughs> Beautifuls um, nu hvor vi lige nævnt et remake, så er der et andet røgtid remake der på vej Og det drejer sig om, øh, 3D oh. Der er åbenbart en eller anden, øh, en eller anden countdown timer på en eller anden hjemmeside Et eller andet sted, hvor der står der med Duke Der og står der, hey Hey, happy. vi arbejder på det i 12 år <laughs> ja, <laughs> det, er der, det, det er det rigtige forever <laughs> Altså der Happy 20th Anniversary, som så ah. uh, er Duke, uh, Duke Nukem 3D's release fra 96, Og så er der sådan noget at snakke om, der er en, der har postet, at han har noget viden om, at det skulle være det her uh, remaster af, den gamle, af det gamle spil så Han har så også, så også givet, nogle, uh, givet nogle screenshots derfra, som uh, skulle hjælpe med at bekræfte rygtet Og ifølge ham så skulle det komme til at hedde Duke Nukem 3D World Tour Woo! World Worldtour! Yeah! <coughs> Hvis der er nogen jeg gerne vil på World worldtour med, så er det duke. Ja, det kunne faktisk være hyggeligt. Let's duke yeah. it out all over the world, bro. Som man siger. Og, så, og det skulle åbenbart både være sådan en blanding af et remix og et remaster. Fordi mm. der er også nye baner med, ifølge de her screenshots. Er det så, så, er det så inde i rigtig 3D? Nej, det er det faktisk ikke. Goddammit! Navnet det også, ligner... lyt mig gang på gangen. Det er rent faktisk... Øh, <laughs> det rent faktisk en af de her, hvad er det de hedder... De her open source-alternativer til ah. du, altså der er den her gl Deep, tror den hedder. Yeah. Eller GL-buildet eller sådan noget. Øh, hvor, hvor det understøtter nyere grafikmotorer. Jeg tror egentlig også, at den i virkeligheden gør den fuld 3D, men den... Ligner stadigvæk de gamle Altså det vil sige Det der var galt med de gamle Det var når du kiggede op og ned Så blev sådan perspektivet Meget meget mærkeligt forvrænget Ja nu, Når du drejer dig rundt omkring fjenderne Så kunne du se at det var en sprite og, ja. ja ja. Altså fjenderne er stadig sprites Og se de nye øh, udgaver. Men når du kigger op og ned Så bliver perspektivet ikke sådan, så mærkeligt længere okay. altså, Så kigger du egentlig faktisk op og ned <coughs> det var, ja, ja. Der, var jeg lige, der var min immersion Lige ved at gå i stykker <laughs> Ja og Nu skal jeg skyde flere af de her Svin I positiv form Så det Just like ja. real life. Altså, de har udgivet sådan en, en lidt mere moderne udgave til 360 og til ja, PC og til øh, PS3, ikke? Mm -hmm. som havde, havde alle de her klassiske kampagner, men øh, ikke, det er jo mærkeligt, hvis de udgiver en, en ny version af, af det samme spil igen, som kun lige er marginalt pænere, men det kan jo godt være, det ved det. Er ja, det er rimelig dumt. Det er rimelig dumt. Fordi man kan jo... Altså, hvis de kunne samle endnu flere kampagner, så er det fint nok, men ellers så kan du jo bare hente den her... Gjeld Duke, den er jo, er jo gratis altså Og så bare smide de købte ressourcer oveni Og så bum, så har du den nyeste udgave Bum, så er den der Fint og beautiful yeah. Men hvis det, hvis det er rigtigt, så skulle, øh, skulle annonceringen komme her på fredag eller Det er der, den løb, udløber, den her timer Okay Fredag den Always better on Duke Til at ja? levere, mm. når timeren går ned The doomsday <laughs> clock It's approaching 12 Oh boy Apropos... <laughs> 12 år, <eller> <laughs> Ja, oh, så herrligt, er <laughs> Okay, uh, vi uh, trasker hurtigt videre til endnu en countdown. <laughs> Nemlig en <laughs> countdown til Nintendo Direct, der starter her den uh, 1. september. Uh, 7 a.m. Uh, PT time. Måske kommer PC til Nintendo eller Confirmed, eller, ja, confirmed. confirmed. Everybody rumoured Nobody believed uh, Eller også uh, uh, 10am som det så er i uh, E.T. time Som er Eastern time ja. De der tidszoner dem er i nok ved altså. Anyway Så kommer så kommer den der Nintendo Direct til at fokusere på uh, Hvad hedder det uh, Kommende titler til Nintendos dejlige 3DS maskine hvor de så har Gjort det meget omhyggeligt Eller de har, de har gjort så meget omhyggeligt med at bekræfte at De vil ikke diskutere Nintendo NX-maskinen Så hvis du kan lide 3DS Good If not Get away Fuck off Ja, fuck off Det, det var faktisk præcis citat fra Miyamoto Nej, <laughs> det var <laughs> yeah, det. Then det, det var your det. body ain't ready Miyamoto, please, please don't sue Our body is ready for this uh, uh, Nintendo Ultimate. Direct Don't worry så øh, det kan vi se frem til. Er der noget på 3DS-fronten, I øh, glæder til? Så er der... Mm. Man kan ikke høre det i podcasten, men der er en tumbleweed, der kører hen over podcasten lige nu. <laughs> man kan se den på camet. Ja. <laughs> Keeps on rolling. What happened? Har du en 3DS, Kasper? Øhm... Okay. Jeg har en 2DS. Ah, okay. Det er til os. Det... Du måden bare ikke. Jeg bruger den ikke så meget, okay. hvilket egentlig er lidt sødt, fordi det er jo faktisk en rigtig god håndholdt. Mm, sure is. Altså gen, altså DS'en generelt. Nu tænker jeg ikke lige to DS'en i sig selv, men mm. der generelt DS'en er en god håndholdt, og de giver den en masse kærlighed. Men jeg, jeg føler ikke rigtig med i, hvad der sådan kommer. To be honest. Altså vi kan også sige, at det er jo desværre, og det er jo selvfølgelig ikke Nintendo's skyld, øh, men det er jo nok desværre, end de konsoller vi for eksempel ikke ikke få spil til anmeldelse til. Ja. Yeah. Mm. Det er det... meget, meget sjældent. Men det er det der med, at... Øh, vi kan ikke optage fra den. Det, <laughs> Så... det, det er svært at optage fra den. Altså vi, ja. vi prøver noget, at vi, vi får noget til den, men det er, det er sgu... It's a chore. It's not fun. Så det er sådan noget med at sidde med et kamera henover og optage en anden, der sidder med en konsol og sidder med spillere. Ja, altså... Det bliver ikke så kønt. Nej. Man sidder akavet, når man skal spille med den, og... <laughs> Peter han, han eksperimenterer konstant med nye metoder, og han om... Sidste gang snakkede han om GoPro, øh, om, om man skulle prøve med det. Altså... Ja, yeah, I don't know. Og så sådan en mountainbike imens, eller hvad? Ja, har GoPro-kamera på, altså bare ude på mountainbike og spille uh, 3 samtidig. Det kunne faktisk være fedt. Jeg tror, det kunne noget fedt uh, materiale til, til programmet. Altså, spillet var så godt, at uh, jeg ikke uh, lagde mærke til, hvor jeg var, så jeg faldt og brækkede benet. Så uh, jeg tænker, det er et godt spil, men uh, jeg brækkede benet, så jeg nødt til at få den stjerne ned, selvfølgelig. <laughs> ja, det var være hyggeligt. Ej, hvad, hvad, kan det ikke passe? Jeg ved ikke, om det har noget med det event at jeg gør, men der er også blevet annonceret en ny farve til 3DS'en. Den her galaktisk blå, eller sådan noget, tror Nå, jeg. Nå, jo. Et nyt coverplate til ja. den nye 3DS. Øh, der er stadig ikke coverplates til øh, XL, er der vel? Fordi det, det passer ikke ind med designet der. Det er kun til øh, den den, den, den, lille, den lille kedelige mega skold. Det øh, skal godt være, det også er XL jeg så nyhederne, men jeg så det på det, så, da det, bare var et coverplate, så skulle det jo videre. Ja, okay. Løb! Nej, det er selvfølgelig også godt være, det er fordi der er coverplates til den nye 3DS, som den jo hedder. Det er du også? Hvad siger du? Det er den, hvor selv kan udskifte ja, ja, præcis. Så ja. jeg tror, jeg er ved at fange mig selv i at sidde og småløve ubevidst. Åh, nej da. Fordi øh, jeg tror, at den der galakse, det er en decideret ny... Ja, det er et, øh, et nyt køb, et nyt uh, design, ja. Ja, lige præcis. Jeg ja. ja, det tror jeg også det er. Ja, det... Jeg tror, man jeg tror, det er, man det er. Man er ikke. Men... Vi, vi, finder, vi, vi finder... Okay, nu prøver jeg lige at udtælle det er jo <laughs> rigtigt. Vi finder altså et sted, hvor... At 3DS'en er ved at blive udfast, tænker jeg, fordi det virker lidt til, at øh, de rygter om NX en der på vej, at den til lidt bliver en hybrid mellem hjemmekonsol og håndholdt, Så det bliver nok ligesom næste skridt i, for begge konsoller, altså det, det her det er den nye afløser til begge dele, ikke? Mm. Ui, 3DS'en. Så, så hvis det er hvad kan det her vente så være? Sådan, at, er det bare lige sådan, de her spiller lige de sidste, der kommer til 3DS'en før? Rast push. NX'en er eller... eller eller hvad kan det være Man lige holder sådan et specifikt Nintendo Direct-tribesnet ja, til Ja, det er sgu meget svært at sige For at være ærlig Altså, det er et godt spørgsmål På, på den ene side, så Så er det Så, så kalden den her Direct vil være det, som Det behøver at være, og så ikke mere end det Men mm. på den anden side, så er Spørgsmålet så også, hvis det bare er sådan noget Stil og roligt noget, ikke så øh, bemærkelsesværdigt, hvorfor så overhovedet holde det direct Man kan jo vente den begge vej. It's all a ruse, de <laughs> bare dukker igen Åh, oh, nej, ikke uden water, det ved jeg simpelthen ikke Jeg er ikke klar Hvad <laughs> er det <ikke> <laughs> klart Ja oh. <laughs> yeah. Det er egentlig ham der er med i Resident Evil 7 Vi skal ikke til at det Ghost in Resident Evil confirmed Yes <laughs> It all makes du sense spiller. now. Du, du leder efter din waifu som Doomguy og <laughs> kæmpede mod Wata's Ghost. Ja. <laughs> yeah. Det er som et meget døde spillet. Oh boy. I'm on. For oh, fuck's sake. For at kickstart. Ja. <laughs> <laughs> yeah. det, det kunne være sweet. Har oh, yeah. I hørt om uh, det her fantastiske remaster, der kommer af uh, Rocksmith? Åh oh, nej, Det er tilbage nu. Yeah. Oh, det er det her Er det Ubisoft, der laver det? det er det Det er mm. deres uh, musikspil Som er, er lavet sådan, at så du kan bruge en rigtig guitar til at sidde og spille det Og det er mere lavet som et værktøj til rent faktisk at lære at spille guitar I uh, modsætning til de andre uh, rytmiske spil <coughs> Der er med uh, oplevelsen af at være Rockstar bum <laughs> Og så er det sidste, der kom Det var så Rocksmith 2014 Edition Hvor de havde en masse mm. af sange, bla bla bla Spille lære at spille Ja, gentager varme selv <laughs> Men nu har de et uh, remaster på vej, som får den fantastiske titel uh, Brock Smith 2014 Edition Remastered Og oh, nu kan jeg endelig party, just like it's 2014 again Fedt <laughs> <Shit. laughs> Beherrligt Så det udkommer så uh, til de nye konsoller og PC mm. Så det er første gang, den kommer til, uh, til den nuværende generation Sweet og der kommer også lidt ny funktionalitet, og det, de skriver også, at øh, hvis man har den gamle udgave, så får man også den her nye funktionalitet puttet ind i. Okay. Øh, jeg tror, der er nyt øh, layout på designet, og måske en ny game mode, eller sådan noget. Mm. Så det er mest det. meste. Øh... skal vi ikke også have, have nye instrumenter med? Nå, nej, nej. Det er godt smidt. Bare, bare bruge sin øh, fantasi og kærlighed for øh, rock rull. bare bruge <laughs> brug din air <laughs> Ja. Ej, det, <laughs> Ej, det, det er jo lavet med, at du får sådan en interface, sådan en midi-interface, hvor ah. du putter instrumenter i, så putter du sådan bare den rigtige guitar i, no, ja, så sidder rock, rock out. Se, jeg har så svært ved at finde rundt i alle de her sådan uh, mainstream, uh, uh, gaming, rock n roll, spil og så de her mm. eksperimenter ved siden af, så ja, ah, okay, uh, rocksmith, got it, got it. Well, du må det, været på de der uh, nichespil, eller hvad? Niche-walk-spil. Du er meget bedre stup det her niche-musik-spil, Ja, præcis. Det er underground dernede, du ved, i kælderen, hvor de bare sidder og mixer det selv. Det, that's what I'm all about, man. Oh, uh, okay. Nice. Og, og, my, og, my, og my mates. Tager er, er, er, er. du. Jeg kunne også godt lide tanken om, at du spiller sådan nogle klassiske spil. Sådan med ja. klassisk musik. Ja, præcis. Hvem var det, der lavede? Nej, okay. Hvem var det, der lavede? Beethoven, 2014. <laughs> Remastered, re-engineered, warm-mastered, definitivt. Jeg har nice. puttet alle undertitler på. Anm ja, man var jo stor kunstner. Ikke? Det er det. Han fortjener det hele. Der, der er jo en forskel, skal jeg sige, for hvis man havde de gamle udgaver, som også var til de gamle konsoller, PC, mm. øh, som også bliver opdateret, og som man køber den nye udgave her, det er, at med den nye, der får du seks ekstra numre med, som du ellers skal købe ved siden af, hvis du har den gamle udgave, som bliver opdateret. Hmm. Så ved det Men ellers så skulle soundtrack Hvis der er det samme okay. Og der står ikke noget om At du får alle de her DLC-sange med I den nye Så jeg er du for, du også skal købe dem igen Hvis der er Alrighty Water package Så ved man da what a package That's what she said <laughs> <laughs> Woo. Rock and roll life, Casper That's it <laughs> Hvad ses Ap Apropos uh, rock and roll Så uh, ligesom Ligesom øh, øh, øh, populære bands, hvor der er nogle øh, stridigheder mellem øh, bandmedlemmerne, band og der er en, der skaber drama og, og skrider og bliver smidt ud og det hele. Jamen, hvad gør bandet så? De bliver bare ved med at rock on. Og det er lige præcis det Konami har tænkt sig. Men øh, giver så lidt 5 The Definitive Experience, mm, som nice. er en aller Game of the Year edition, hvor du kommer til at få... Alt det DLC du kunne ønske dig Eller måske egentlig helst Være fri for Og, <laughs> og selvfølgelig uh, uh, Ground Zeroes og The of Pain Det primære så lidt fem spil uh, I samme pakke så, uh, Og ja, Online også Ja Metal Gear Online også Alt DLC der Så det er forhåbentlig <laughs> stadig relevant uh, Når vi har postet uh, Den her uh, podcast Så det, det kan være folk stadig spiller uh, Malgier Online i form af så lidt 5-spillet. Øh, I hvert fald så... Øh, så er der vel en masse at se frem til, hvis man har ventet på det øjeblik, hvor man bare tænker... Jeg, jeg er ikke tilfreds med at købe det her ufærdige spil. Day one, jeg vil hellere vente med at købe det ufærdige spil, når det har en smart titel under sig. Og det hele er samlet i en ufærdig pakke. Det, det er det, jeg ser frem til. <laughs> det er min yndlingsspil. Det er min yndlingsspil, ja. Det er en feature okay. Den er underlig titel på samlingen på en eller anden måde. Ja, yeah, det er Definitive det er Experience. okay, yeah. Konami. Hvor er Part 3? Hvor er Part 3 hen? Hvor er den hen, var? Skal den man, man. Jamen alt det snak, der har været om, øh, om cut content for det spil. Og yeah. den rigtige afslutning, der ikke kom med, og alt muligt andet går alt. Så okay, jeg prøver at mig selv, for... mission, der var i Collectors Edition, eller hvad fanden det var, der var en video af det. Åh, what? Åh, oh. the hell? No. Jeg, jeg har heldigvis på at spare mig selv for det, fordi at, jeg havde ikke været spoilers, men der har været en masse rygter, som jeg sådan løst har lige har, har spottet. Mm. Og så øh, med dem i tankerne, så er det her navn fuldstændig idiotisk, fordi <laughs> så tænker man jo lige præcis, har de så endelig afsluttet det? Har de fået en rigtig slutning med Har de lige bygget det sidste på, eller lige fundet det sidste frem for gemmerne, mm. i øh, Kojimas noter? Yeah. Nej, det er egentlig bare samlelige med smitte What? Så burde det bare Game of the Year, eller sådan noget, eller... <sighs> Complete Edition, eller sådan et eller andet Nej, And like der Definitive Edition Eller hvad yeah. det var, Definitive Experience Ja Og det er jo ikke engang, fordi det er et GTA 5 tilfælde Hvor det kom ud på en gammel konsol Og nu over på en ny en Med pænere grafik og højere uh, Framerate, eller bare mere stabil framerate Altså fucking, det spil, kørte jo Out of the gate uh, 27p, 60 frames Per sekund på de gamle konsoler Og 1080p, 60 frames på de nye så der er jo ikke engang nogen performance-upgrade i forhold til den her defini såkaldte Definitive Experience. Det er jo bare okay. et under dit navn til en gamer til e Edition. Ja, helt sikkert. Ja. Femme godt nok, Så. Altså, jeg synes pakken er som sådan er fint nok, men der, der er bare et eller andet, der virkelig robber mig the wrong way med det navn. Ja, altså. Damn right. Og ikke på den der gode måde, hvor Kuchima hvor hvor han sidder til sidst og siger, did you like it? Ja, ikke på den måde. <laughs> Nej, på, den, på, den, på den dårlige måde. Hvor man siger til Konami, om I'm, I'm already a demon. I det simpelthen ikke kan blive meget værre nu. Mm. Altså. Ja, ja, Det er noget værre noget. Ja. Øhm, der er også en lille fine udskydelse, som jeg desværre også kan annoncere til de folk, der sidder og glæder sig oh. til at tage og oh. og PS4. Øh, for det er ligesom faktisk en nyhed. I sidste uge, mm -hmm. så er det også blevet... Øh, Delayed indefinitely, uh, det lyder rart, men heldigvis, så siger udvikleren, det er stadig jeg arbejder på, at jeg vil det Fedt. Det her Read Only Memory, det er sådan et, det er, det ligner, det ligner sådan et interaktivt fiction-spil, som er inspireret af japanske adventure-spil. Uh. Jeg har også selv spillet det til PC, jeg anmeldte det. Mm -hmm. Men den her udgave, det er så, den har så fået en lille ekstra titel, det hedder faktisk 2064 Read Only Memory. Hmm. Og det der er forskellen fra de andre, udover det, at det kommer til konsol, det er, at øh, de har fået voice actors med. Yes! Så der var det bare sådan noget, og så bare blip blip blip blip blip, <laughs> og så kom, der, så kom der bare tekst. Okay. Så det kan man se frem til. Den kommer også, de, de ting ruller så også senere ind i PC-udgaven, når spillet det udkommet. Hmm. Så det kan man også se frem til der, hvis man lige vil genspille det. Ikke dårligt, <clears throat> ikke dårligt. Jamen, har du flere af de der dænker nyheder af med os? Ja, okay, ja, jeg har da en, uh, et uh, canceled project. Oh, Spillet er sådan, der er aflyst. De siger, hey, det kommer ikke alligevel overhovedet. Og det gælder, det, det er det her free-to-play Halo Online-spil, ah. som var oh. uh, specifikt skulle laves til det russiske marked. Ej. Desværre, Russians. Shit. You, you don't get to finish the fight. Nej. Så kan I lære at lade være med at snyde til OL. <laughs> Det er faktisk det sted, der er for. <laughs> oh, on point, Kasper, on point. Åh, oh, nice. Det <laughs> der er vi bare hele, Freda. Ja. As-hawls. Skal I nok tænke næste ekstra gang over, øh, før I snyder igen, hvad? Så kan jeg til at også bare i det. Ja, bruger hacks. Men det var, det var sådan en øh, specifik free-to-play-udgaver, der bare skulle kun være multiplayer only til PC øh, som de ud på til øh, ja, en års tid, og så til det russiske marked her og noget af grunden bag det havde de sagt, at øh, normalvis så forbinder man Halo med en høj kvalitet altså på en måde ikke den gang <laughs> Æh, ikke den gang, nej, men sådan, hvis, de, hvis de lavede det til et specifikt lille marked så kunne de godt lave det til, uden helt samme kvalitetsbar af forventning og så kunne de sådan teste hvordan, øh, hvordan de kunne lave et godt Halo til PC mm. Det var lidt uh, begrundelsen for det Og det bygges også til Halo, eller på Halo 3s motor oprindeligt Som var tilpasset uh, PC hmm. Men uh, projektet er nu blevet annulleret De havde åbenbart arbejdet i så tid her på det Og det var i Closed Beta uh, Men... Udvikleren sagde, at deres uh, kontakter med Microsoft Eller deres samarbejdspartnere med Microsoft Ikke at de vidste, hvad de skulle gøre med spillet de, de sidste halvår her Og så uh, nu har de så annonceret, at det simpelthen lukker Nå. Jeg tror, det lukker... Hvor var det egentlig? Slutningen af... August? September? Mm. Det står der ikke. Jeg kan ikke lige se. Det lukker snart. Så, så er den altså... Så skulle de de sidste Power Rifles eller hvad det hedder. Power Rifles? En Magnum Gun, eller her. Something like that. Something like that. Ja. Og... Øh, øh, et, et andet tilfælde, hvor øh, man også skal... Det skal, skal skynde så lidt, det er hvis man nu har mistanke om, at øh, ens yndlingsudgiver begynder at lukke ned for nogle spil Så kan man her måske tage ved lære af den her kommende nyhed Og måske huske at værdsætte sin tid med nogle free to play spil, før de er taget væk for evigt Eller hvis de får et øh, reboot, så kommer de nok tilbage Hvorom alting er, det så er freeze-to-play definitive Warmastered, re-engineered 2014 edition uh, I hvert fald så Min sidste at går ud på At uh, Ubisoft er begyndt at økse Nogle to play titler Så uh, nu har uh, uh, first, I første omgang Var Ubisoft ude at annoncere At uh, The Mighty Quest for Epic Loot Og uh, Ghost Recon uh, Phantoms At det vil blive uh, lukket ned uh, Først og fremmest uh, spillet med det fantastiske navn The Mighty Quest for Epic Loot var et ø, Ubisoft Montreal spil, og ø, det ø, var i Open Beta en gang i februar 2014, og, ø, og så launchede det en, et år efter. Og ø, hvad hedder det Ghost Recon ø, Phantoms, det, var, det startede første gang ud som ø, Ghost Recon ø, Online, og det var Ubisoft Singapore holdet, der gik i gang med det, det gik også i Open Beta i august 2012, og, øh, og fik faktisk først et full release i april 2014. Så øh, det har, øh, været, de har været lidt omkring og i, i, i gang med forskellige øh, udviklingsstater, de her free-to-play-spil. Men øh, de bliver lige øh, nu lukket ned. Øh, på grund af, at der simpelthen ikke er, som Ubisoft selv har været ude at sige i en... Øh, øh, da nogle nyheds lige sendte med mail og sådan, sagde, hey, kan vi få en officiel statement? sagde Ubisoft, at ja, vi har valgt at lukke nogle af de her spil ned. De har Free to Play-spil ned, fordi der simpelthen ikke er nok level of interest eller i gangkørende i gang eller fortsat konstant kørende engagement, som de så har observeret ved deres andre populære spil. Så derfor lukker de nu ned, men de har ikke tænkt sig at stoppe med at arbejde med Free to Play forretningsmodellen på baggrund af det her, og der er Stad i nogle af deres øh, udviklingshold, der har skabt nogle rigtig succesfulde øh, free-to-play-spil, som øh, The Settlers Online, Anu Online og Might and Magic Heroes Online. Så øh, dem er de stadig rigtig stolte af, og, øh, og de har en stærk og dedikeret øh, fællesskab. Så oven i det, så var der så øh, to andre spil, der også lige blev annonceret, der fik øksen, og det var Might and Magic øh, Duel of øh, Champions, et øh, collectible card game, og et øh, online, øh, online Free to play øh, RTS Af End War titlen Fra Ubisoft End War online. Så det var i alt fire spil Lige øh, Med lidt mellemrum der blev det annonceret Trin for trin At de har fået øksen Så det virker som om det er business, business as usual Men der kan man bare se Jeg havde ikke lige fulgt med I den her nyhed førhen Så jeg, ikke, jeg kan hverken bekræfte eller afbekræfte Om de havde Givet heads up, eller om de bare har annonceret, at nu lige begynder at lukke ned for det Så hvis I har et free-to-play-spil derude, I rigtig godt til lide Men øh, jeres venner giver bare ikke øh, tro på jer, øh, når I prøver at overbevise dem om, at det er så mega godt Til trods for, at man ikke skal betale en rød reje Så bare, bare værdsæt den tid, du har med det free-to-play-spil Og få der nogle nye venner <laughs> Ja, også det det, det er nok også en god idé. Øh, sæt din herlige øh, tid, du tilbringer sammen med din fri, øh, favorit, Freez spil. og få dig nogle nye venner, og spil dit yndlings Freez Playspil sammen med dem. Der er jo Det var vores tip of the week. ka Lige der. <laughs> <laughs> nu er der. nu har jeg spille nogle af de spil, der uh, ja. Det er faktisk ærgerligt, at jeg oprettet en profil på... Øh, Ghost Recon Online Jeg havde set nogle videoer om det Jeg synes det så rimelig cool ud Og så kom jeg rigtig i gang med det Så så jeg at det blev Rebrandet som uh, Ghost Recon Phantoms Og Der blev vist introduceret Nogle andre af de her Elite soldater Og lidt et, et andet uh, look Og sådan noget Eller lidt en anden uh, et, et andet visuel fokus med De her røde øjne på Elite soldater Åh oh, de her Phantoms Så crazy ud Men jeg fik aldrig spillet det Så Det får jeg så heller ikke chancen for nu Wow. Skal du forsøgne dig? Jeg tror, kan det ikke passe Phantoms til de det, der kører til 1. december eller sådan noget? Jeg synes, det der er et af dem, har ligesom kørt længere end de tre andre. Ja, yeah, det, det, står, det, der er, i, det står der i hvert fald ikke lige uh, her. Det kan godt være, at jeg skal ind og kigge på nogle forum og sådan noget. Ah, okay. Kig kigge på det. det kan være. Men jeg tror sikkert, man har... Kan det passe med at have en måned til det så? Til, til, til de fleste af dem? Ja. Yeah. Det kan den lukker? Mm. Kan man lige kaste ud i det sidste med ja, dem? Lige se om det var besværet værd. Eller om man bare øh, med re øh, god retfærdighed kan øh, lige prøve det lidt og så øh, Luk ned for det og tænke, ja det er fortjent Hey, nogle gange skal man Prøv, bare man være ærlig det er helt godt. <laughs> Hvad siger du? Prøv at finde det er helt vi godt, bare sådan Ej, ja, ja, så bare må man, der, er, man. Så må man må bare finde øh, de mandlige tårer frem Så må man lave en change.org Ja, her jeg. præcis Jeg er en number one fan af det her free spil Og jeg vil, jeg vil gerne have, at de andre støtter mig i, at vi skal holde køre den. Ja, lave en Kickstarter. Ja, lave en Kickstarter. <laughs> Giv penge til det her free spil så de kan holde serverne op. <laughs> penge blev brugt til at skins. Ja. ja. <laughs> oh no, drama. Nice. Har I hørt, at uh, Grand Turismo Sport, der den her spin-off til Grand Turismo, den blevet udskudt? Åh, uh -oh. Den kommer først øh, næste år en gang. Ja, ah, okay. Det tror jeg. Oprindeligt så var det meningen, at det skulle ud komme her til november, og det var et øh, spin off af deres øh, kæmpe store Grand Turismuse serie, øh, som de har haft en tradition for at udgive lidt før ikke nødvendigvis øh, sport de der pre- prelude. Ja, det her prelud, ja. Prolog. Så man Ja, Det er provlog, det vilvis. Så man har Wow. Sådan Weird. Lidt en. Det, det er måske nedværdigt at sige, at det er en demo, men det er sådan en, en, en mindre udgave af spil, altså ja. sådan en mindre bid af det, som også, man kan også købe billigere. Mm. Som giver et tekst af, hvad, hvordan spil kommer til at være, og så en lille håndfuld af, af de biler, man får med. Ja. <clears throat> så det var også lidt ideen med den her, bortset fra at den bare fokuseret på øh, en speciel øh, motor køretøjstype. type mm. Og så havde de, også, de havde også tidligere snakket om, at de ville udgive, eller de plejede at lave de her events, hvor man kan, hvis man vinder sådan et specifikt løb, de har opsat i spillet, at altså, så kan man få mulighed for at, at hvis man laver en af de bedste tider og så kan man komme ud på en rigtig racerbane og rent faktisk køre i den bil her og så øh, prøve at deltage i sådan en officielt race altså det er jo så bare på tid, så man kører rundt sammen andre ruter, man kan køre ind i <laughs> yeah. men den, den havde de udskudt fordi de sagde, vi at vi har simpelthen ikke tid til både at lave den version færdig og så blive færdig med sport hvis vi skal nå at udgive det i år 2016 oh. så den er udskudt de får det, men så nåede de desværre ikke alligevel så, den kommer så. Også først senere. Mm. Så det er lidt sjovt. Men øh, forhåbentlig kommer den ikke for sent næste år. Men de siger ikke, hvornår den kommer. Det er bare næste år. Så. Nå. No. Mm. Så det går lidt, lidt til nu. Mm. Før man kan race der. Og så har jeg også nyhed om en udvikler, der hedder Renegade Kid Games, der åbenbart øh, lukker. Oh. Og det er for dem, der ikke lige ved det. Fordi jeg kendte dem heller ikke lige på navnet. Nej. Så jeg går ud fra, der måske er andre steder. De har lavet Mutant Mods Så er der sådan to de platform shooter Så er har lavet Drifter, Der mm. er lidt nyere til Playstation 4 yeah. Æh, Sådan lidt Metroid klo yeah. <clears throat> Men de lukker simpelthen Og det skyldes at de to founding members af virksomheden her At de vælger at gå hver til sit Og starte deres eget studie hver Ja Efter 10 års samarbejde Jeg ja. kan lige se hvad studierne hedder Hvis de lige vil have et navn på noget, man måske skal følge fra med. Der er en, der hedder Atoi. a t o u -i, i Og den anden hedder Infantismo. Og øh, det lyder bare til, at de sådan er gået fra med venskabet i behold, fordi de har sådan delt deres spil rimelig fornuftigt op. Altså ejerskaber, de spil, de lavede tidligere. Ja. Det ene studie har simpelthen fået alle deres 2 titler og den har fået alle deres 3 titler Okay. Hmm. Så lige det ikke, om det også afslører om deres øh, fremadrettede fokus, måske? Ja, det kunne det jo egentlig godt. <laughs> ja. Også, altså, det er meget interessant, at, at det netop er et studie, der har lavet begge dele. Altså, synes jeg, fordi... Det er at et, et, et studie at have sådan... Det er den her vej, vi går. Og hvis at der har været sådan forskellige ønsker, så er det måske ikke sådan, at de er gået fra hinanden. Nej. Det det er vel nok for det bedste i sidste. No harm done. No harm done. Og så min sidste nyhed, det er en. Øh, faktisk en dobbelt nyhed om <laughs> uh, Final Fantasy 15. Ja! Yeah. Og. Øh, jeg er ikke helt sikker vi skal starte, med. skal starte med. Vi starter med DLC'en. Det er altså så rart at snakke om. Ja, yeah, præcis. Det er fordi, der kommer, der kommer DLC til Final Fantasy 15. Jeg tror også, at der har været DLC som med tidligere. Nogle af tapperne, der har været sådan nogle kostumer og sådan noget. Kan det ikke passe? Bland også noget pre-order DLC og sådan noget mm, mm. specielle kostymer men det virker lidt til at de vil fokusere lidt mere på DLC i 15'eren og ja, det, det virker lidt underligt, som en der godt nok kun kender serien sådan lidt for det meste men det der med det ikke har været så stort fokus for så er det mærkeligt at det bliver lidt nu med 15'eren men de skal selvfølgelig arbejde på at tjene flere penge på serien for det er dyrt at lave spillene og svaret på ligesom at tjene flere penge med 13'eren det var jo at lave tre forskellige spil, hvor de ligesom kunne genbruge noget af øh, den burde, de har lavet, og noget af det assets, de har brugt, og sådan noget, eller lavet også. Øh, så her er der så DLC. Men det der er med den her, det er, at øh, de har åbenbart planlagt sådan, der kommer seks add-ons til det, og de bliver dækket af Season Pass, man kan købe, øh, men de har også planlagt flere add-ons, som ikke er dækket af Season Pass, der kommer oh. efterfølgende. Yikes. Så ikke om der kommer flere Season Passes, eller præcis, hvad det kommer til at være. Hvad skal der nu ske? Ja. Og så, øh, altså nogle af de eksempler, de kommer med her med på deltid, det lyder sådan, og det, det er måske meget fint, at det ikke lyder særlig essentielt for ens oplevelse, men det lyder godt også, som det skulle skudt med spredhånd med det, <laughs> der er noget af det, der er kostymer. Ja. Der er noget af det, der er cooking recipes. Så jeg ved ikke, om det er del af et minigame eller noget mærkeligt. Og så er der noget af det, der er VR content, som går ud over den her demo, de T3, hvor man fløjer rundt om en bus. Ja. Øhm, så det er sådan at købe et season pass, hvis man måske ikke har VR headset, og så noget af det er VR headset. Det er sådan et, what? Jeg bare har bare ja, have alt lyder, mit VR headset, God damn it! Så jeg er klar til, når jeg køber det. Ja. Yeah. Måske. Og så den anden lyde, det er, at øh, det må næsten være directoren, ja. Øh, Hajime Tabata mm -hmm. Han er blevet interviewet af Famitsu, det her japanske magasin ja. Og så har han snakket lidt om øh, spilstruktur og så, øh, Fordi det er jo open world Og det, det der nok har været mest open world indtil nu, det har jo nok været tolleren Der en lidt om en MMU ja. i opbygning øh, og, ja, og det et mener vel egentlig der lidt om tolleren på, på den front Altså det er sådan... Øh, den låter ikke ind i en kamp, når man kæmper, men man kæmper egentlig bare i world dem, yeah. eller, og, og det er sådan uh, aktivt, eller, eller, hvad hedder det, real-time. real -time. real, -time. real, -time. real -time. Uh, Men det, det, der er lidt undeligt, det er, det, han siger, fordi de prøvede noget af de første chapters her, han sagde, der er fra 0 til 15 chapters. Åh, oh, uh, <laughs> ja, ja, Og det, han siger, at det starter først med at være den her open world, som vi har set indtil nu fra spillet, den første halvdel. Og så anden halvdel, bliver sådan guided med linear experience, det går over til. What the fuck? Fordi at, hvis nu spilleren bliver træt af den her open world uh, gameplay, så har det ligesom lavet begge dele. Oh nej. No. Er det, er det, og det ikke også den samme fyr, som manglet. blev udnævnt til directoren, fordi, og han lavet om på øh, kampsystemet, fordi han er træt af at trykke på knapper? Altså, det... <laughs> I don't I don't really... Nej. Nah, I don't like that. Hvorfor, hvorfor kan de ikke få hele deres designfilosofi til at fungere med open world. Er det, er det fordi historien tager overhånd? Åh oh, nej, historien tager overhånd i et fine fantasy spil Akker Ak det, det lyder også mærkeligt, det der med at gå... Altså jeg kan godt se den anden vej rundt, måske, at man lige har en tredjedel først, der er... Yeah, tutorial ligner, og så og noget, ja. Og så, og så det op til en open verden, man kan lege rundt i. Men det er fandme mærkeligt, det der med, at man ligesom... Nå, nu har lavet det, nu vi det ned. Nu er det frem til den her din jæ fordi det er sådan, det underbygger bare eller hvad ikke underbygger det øh, øhm, bare fundamentet af, at man har lavet den her open world, hvor man har løbet rundt og lavet muligt ting, der tænker fagligt at bygge op til et eller andet. Ja. Men så alligevel bare vise sig at være lige fordi nu skal vi videre. <tikorie> </tikusa> nu skal vi ned af de her hard mens vores bros de snakker sammen og der er law og der er øh, øh, der er ny lige historieførelser og Det er det, de unge vil have. Det er, de det er det, de unge i Vesten vil have. <laughs> de vil have begge dele. De har set, at de begge spiltyper. Mm -hmm. Så har vores baghjel. 50-50. Skal vi ikke sådan mixe det lidt op, level fra level? Nej, nej. 50-50. Første en, så det andet. Det der PT-scroster i Resident Evil 7 var også populært, så nu skal vi have en VR-første <laughs> personsdel at se også. Yeah. Perfect. Oh, ja. Jeg ved det lyder lidt mystisk. Jeg, jeg glæder mig sådan lidt personligt til at se, hvad det er. Final Fantasy 15 kommer til at blive Og det mm. er som en der ikke rigtig har Interesseret sig for serien destruktivt oh, uh, Men der, der er sgu lidt uh, Der er lidt farsene Eller rundt omkring En gang imellem <laughs> Selvom der er selv spændende Bare hold til uh, Det bedste Final Fantasy uh, spil uh, Dirge of Cerberus What? Nobody Anyone Nej ja. Casper, okay. <laughs> you know it Du gemmer dig bare det er det en eller anden anime-serie yeah. eller sådan? Nej, det er en, et third-person shooter i, uh, i Final Fantasy 7 universet Uh, I'm on board now. Ja, ja Præcis. Og det har en emo-vampyr, halv-vampyr og halv-menneske i hovedrollen. Yep, I'm still in. Yep. Fantastic. Okay. <laughs> Jeg, det og fantastisk. Kan jeg vide, hvad fanden det så betyder for deres... Øh, for deres Final Fantasy VII Remake? Hvad, hvad, har de tænkt sig at tage nogle lektioner fra 15 med Open World, eller... Hvad, hvad har jeg lige tænkt så der? Ja, uh, yeah, ja, yeah. Virker I hvert fald til de... Der var jo næsten... Okay, konspirationsteori-tid. Øh, der, der må næsten være gået noget galt med Final Fantasy 15 <laughs> efter at det blev rebrandet og det kom tilbage. Det virker fandme unaturligt, at det er sådan 50-50. Med open world og så lineær gameplay. Ja. Jeg kan ikke huske, hvornår skiftede det director, fordi det er der noget tid siden, ikke? Jo, men det blev... Det blev rebrandet, så var folk begejstrede. Så var det vist en uge eller to efter, så, så, så blev det annonceret, at de skiftede director. Så er det sådan lidt, panik. Jamen, det er fordi det... Det startede som den der 13 versus yeah, 10 Ja, versus, uh, versus 4 ja Og så blev det reband efter noget tid Og så viste de den der uh, action-sequence hvor han der løb igennem det der hus, der faldt sammen Ja yeah. Og hoppede rundt og sådan noget. Yeah. Og det så sådan okay spændende Yeah Og så, ja Men har de skiftet director efter det, siger du? Efter den demo? Efter demoen? Nej, øh eller efter, ikke efter demonen skulle løfte den der øh, præstation. Jamen, jeg, jeg, jeg mindes bare, at, at, at timing var lidt øh, frustrerende for nogle fans, som blev meget bekymrede, da, da, da de hørte, at der lige skiftede director. Øh, fordi det startede egentlig meget godt ud med, at det så kom tilbage, og det var rebrandet. Men så var det så et efterchok efter med directoren der. Måske var det også bare nyheder, der ligesom kom langsomt omkring. Det ved jeg. Men i hvert fald. Så, øh, så må man tage det gode med det dårlige. Det er som mig, som havde set frem til Open World i et Final Fantasy-spil. Og nu skal jeg så øh, øh, forberede mig på, at det er 50-50. Så håber jeg, også, at også den afslutning er god. men du skal tænke på, det netop at være 50-50 i et Final Fantasy-spil. Så det er jo først 30-40 timer inden, at det sker. Nå oh, oh ja. Det er godt. en god gammel masser af Open World. Ja, Bare det er gode gamle forsvar af Final Fantasy 13. Og det bliver godt efter 20 timer! Hvad <laughs> Ej, det er fins forsvar? Det forstår jeg ikke. <laughs> det er en japansk ting, ikke? Jo, det er en japansk ting. Ej, lige sådan 8-timers er... tutorial. <laughs> Fuck you. Ja, yeah, det gør jeg ikke. Men uh, tak for den uh, japanske nyhedsting der, Hoffi, i hvert fald. Det uh, må vi jo holde øje med. Det var så altså lidt, De er jo jeres øh, japanske vagthunde <laughs> Ja, præcis det, det, det, det er måske ikke så, øh, så oplagt det, det, Man kan måske sige, at du er ikke helt tryg ved opgaven men, men vi er glade for, at du tager imod den alligevel Det er altid mushi, godt man, mushi. Altså, man skal prøve noget nyt i stedet. her ikke også? Så til trods for, at du er en rest Evil forræder så, så har du styr på, på japansk øh, På japansk rollespil Det er godt, det er godt <laughs> Og hvis I også har mere styr på japanske rollespil vi har Så skal jeg endelig lytte med nu Fordi nu er vi færdige med nyhederne Og så vil vi bare gerne minde om At vi vil rigtig gerne høre fra jer Så hvis I har noget feedback Hvis I har nogle sjove kommentarer Noget I har lagt mærke til Eller hvis I har noget I gerne vil høre Og snakke om Inden på den her herlige apropos GameTest podcast Så skal I bare skrive til den Meget nemme e mailadresse adresse og så vil vi, simpelthen, vi... der er intet, der vil gøre os gladere, end hvis vi fik en mail fra jer, så vi kan læse den op efter 105. gang med det her øh, podcast noget her. Så skal jeg egentlig også huske at holde jer opdateret om, hvad der lige foregår inden for GameTest-universet. Det her cinematiske univers, vi er ved at bygge op, lidt ligesom øh, Marvel og DC. Øh, I kan finde os inde på øh, Facebook og Twitter under GameTest Danmark. Hvis I er mere til det visuelle content vi leverer Så har vi også en YouTube kanal GameTest Danmark Og ja så, øh, så streamer vi måske også nogle gange på, på Twitch GameTest Danmark Er det det vi hedder der? Det tror jeg næsten Ja det tror jeg, jo, det tror jeg. Prøv, prøv noget med GameTest Danmark der på Twitch Hvis øh, I hvis holder øje der Og ja Så det er det øh, alt for denne gang I skal ind I huske at skrive til os Hold jer opdateret hvor I nu foretrækker Så uh, tak til dig hof Og tak til dig uh, gæst Kasper Jo selv tak, tak Så I må have det rigtig godt derude indtil næste gang Det, er, det har været apropos gametest Vi har leveret nyheder Vi har forhåbentlig underholdt jer Og vi afslutter nu